2018. február 7 e van szerda pontos idő 7-es perccel volt reggel 7 óra ez a Kejfej Jancsi minden amit az napról tudni kell vagy érdemes a hallgatók és Fiala János 7-es perccel volt 7 óra hogy derült -e az ég vagy sem azt nem lehet tudni még annyira nem lehet látni az eget de valami esik belőle ezért azért inkább borult mint derült mínusz van csúszik de egy műsor, mely számtal címéből az egyikben azt mondja, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Mellesleg a hallgatók és fiatal János műsoraim vagyok, fiatal vagyok, hallgatóim. Egy műsor, mely 14 éve aluljaknak nem való és felte, csak igen korlátozott mértékben. Röviden beszélek valamiről, aztán fél nyolckor felhívom Lázár Jánost, 8-25 perckor felhívom Gyurcsány Ferencet, és 9 óra után Donát Lászlóval fog beszélgetni, aztán nagyjából fél tíz környékén elköszönjek önöktől. Ma is korán keltem, de ez már egy jobb ébredés volt, mint a tegnap. A terápia jobb volt, mint a tegnap előtti. Ehm, és azt láttam, hogy mintha keresett volna ilyen Hollósi Gellért Ausztráliából. Kicsit valószínűtlennek tűnt. Sikerült videón felhívnom. Időnként magam is olyasmit cselekszem, hogy magam se hogy hogyan sikerült, nem bette föl. És néhány perccel ezelőtt visszahívott, és azt mesélte el nekem, Hollósi Gellért talán néhányaknak, mint Horváth Péter mondó, amit másoknak azt tudom mondani, hogy egy, egy űs régi, kejféjancsi hallgató, akivel ütközések voltak, de hozzáfűződik a Mazda sztori, hogyha el akarják, meg akarják tudni a Mazda akkor annak nem kezdek neki. Tehát egy, egy rendes, ellentmondásos, de nagyon klassz kapcsolat jött létre Hollósi Gellértel, anélkül, hogy haverokká váltunk volna és most kizárólag azért hívott fel Ausztráliából, hogy elmondja nekem, hogy én x évvel ezelőtt azt kérdeztem tőle, hogy ő, ha van neki egy testvér Ausztráliában, akkor miért nem látogatja meg. És most, hogy ott van, eszébe jutott ez, és szeretné elmondani, mennyire jól érzi magát, hogy Ausztrália milyen nagy, és hogy milyen jó a testvérével. És ez különösebb kommentárt. Én most itt nem fűzök. Ez a kejfejöncsi. Helyesebben mondja, ez is a két Múlt hét pénteken beszélgettem Bacska Jánossal, akivel soha nem beszélgettem volna, ha annak idén a 2000 évek elején nem adódott volna úgy, hogy a fizetésemet ne állta volna a rádió, mert nem állta, és akkor saját lábra álltam. Azon gondolkodtam, idefelé jövett, hogy vajon adott esetben egy intézménynek a főnöksége jobb-e, rosszabb-e, mint együttműködni egy önkormányzattal, mint főnökkel. És hát erre azt a adtam, hogy nem tudok válaszolni, mert én már réges régóta se csapatban nem dolgozom, se nem kapok fizetést. Amikor dolgoztam olyan rádiókban, amelyek rádiószerűen működtek, ott a vezetéssel nem nagyon jöttem jól ki, és nekem a Ferencvárosi Önkormányzatta soha semmilyen ütközésem nem volt soha semmit nem vártak el tőlem ami probléma volt az, az volt, ami a kerületben történt amit így úgy ítélt meg hallgató de a soha se lehetett mondani hogy én ne azzal foglalkoztam volna ami ott van legfeljebb nagyon sokan amiatt kárhoztattak hogy lehetett volna ennél kritikusabban de hát alapvetően ugye abból adódóan, hogy én nem bérből és fizetésből élek, ebben az országban egy együttműködés egy önkormányzattal csak addig problémamentes, amíg abban az önkormányzatban valami probléma nincs, mert abban a pillanatban felébred a hallgatóban valamiért az az igény, hogy rábizonyítsa a műsor készítőjére, hogy ő valami szándékosan elhallgat, Ferdét alá kérdez. Szerintem reményem sincs arra, hogy én ebben tisztázzam magam, Nekem tisztalják ismeretem. Függetlenül attól, hogy volna egy elvárás, hogy ne legyen az. De még egyszer mondom, ez a tetszettek volna forradalmat csinálni alapján, tetszettek volna elintézni nekem, amit nem sikerült, hogy egy olyan rádióban dolgozok, amely bírta volna a fizetésemet. Hozzátéve, ugye sok elem cserében, azért nagyon elretem kényeztetve. Tehát én hát nem teszek negatív megjegyzéseket azokra a rádiókról, ahol dolgoztam, de azok mind szegényházak voltak. Az, hogy az én hallgatóim olyan anyagi körülményeket tudtak teremteni, amely nem elég, hogy az én egzisztenciámat biztosította, de azon túlmenően előbb-utóbb a rádiók finanszírozójává váltam. Hát, az egy ilyen fialai modell, meg lehet szólni, érte. Nem volt más. A terapi műsor után számtalan felhívtak azikben, hogy nekem a közszolgálati rádióban lenne a helyem, ez most hat ne fűzzek kommentert. Nagyon rövid kommentárt fűzök azonban a 444. írásához. Fűzhetnék egyébként az indexhez is, amely a 444. hú megjelenése után nagyjából 56 perccel szükségesnek tartotta, hogy írjon valamit. Ugye ezek olyan írások, amelyek egymásba kapaszkodnak, tehát az index az égett a világára nem tud semmit se, csak amit a 444. hú megírt. A 444. hú pedig ugye szombat, vasárnap, hétfőket négy napos késéssel írt valamiről, ami az ő, ügyfeldolgozásukban hát legyen ez az ő gondjuk, hogy ez miért tartott négy napig. Nem olvasom fel a teljes írást, és nem véletlen holósig a Ács Daniel. Háború pucs, korrupció, min ilyen kemény szavak röpködtek a János reggeli misorában. Ami a Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával fut a Civil Rádion, és aminek állandó vendége Bácskai János 9. kerületi polgármester. A fenti kijelentések a legutóbbi videón kapcsán hangoztak el, amelyen azzal foglalkoztuk, hogy a polgármester barátja Rudis Tibor kerületi kéményes autója jogszabályelenesen kapatott ingyenes parkolási lehetőséget, ugyanis nem kerületi lakos. Most kiderült jelenni jóval súlyosabb van szó. Fia János Mísora a totálisan talajt vesztett magyar médián belül is különlegességnek. Számít a rádiós legtöbbször nem egyszerűen alá kérdez alanyának, hanem szinte szóvívője, kommunikációs testőre a polgármesternek, de az is előfordul, hogy kikéri magának és felhárolod szitkozódásba, kezd ha valaki kritizálja vendége munkáját. Szóval az 8 TV akármelyik adás a Fia János műsorához az képest egy igazságra szomjas őrkutya. Ezért is volt különleges a február 2 adás, amelyen ismét Bácska János volt a vendég, és ahol ugyan óvatosan, de. És a kettő között van egy fénykép. Fiala János pihen a Balatonszand víbben. Ez egy nagyjából 7 éve készült fénykép. De lehet, hogy 8. A lányomat vittem el a Balatonszandra, nekem vérmérgezésem volt. Ezért van az egyik lábamon zokni, és a másikon pedig nincs. Én nem fogom elküldeni a K. anyjába. és készen Tudják, ahhoz, hogy valakinek igazsága legyen, ahhoz szerintem, de ahhoz meg kell öregedni mint nekem. Ahhoz elég, hogyha igazságom van. Ahhoz nem kell azt írni, hogy szóval az ECHO TV, akármelyik adása, a fiala János műsora az képest egy igazságra szomjas ő kutya, mert ez pontosan annyival több, mint amennyi által az egész kevesebb lesz. Az, hogy olyan részletek derültek ki ebből a műsorból, ami egyébként a 444.hu számára nem volt világos, azt egy odabetet onpassza mondattal beírták, de például az, hogy Rudis János állítása szerint nem parkolt azzal az engedéllyel, ami van neki, azt nem írták meg. Majd kiderül az igazság. Nem megúszható. De az igazságnak az a részleges tálalása, amely ebben az ügyben... A 444.hu-t rendszeresen jellemzi, a számomra szakmailag elfogadhatatlan, és ehhez párosult most az emberleg is. Új Péter annyiban jön ide, hogy a főnöke. Hogyha egyébként Új Péter engem kineválhat, és szakmailag alkalmatlannak tart, én ezt tudomásul veszem, de azt, hogy hangulatkeltésként egy olyan fotót mellékeljen, amelyben Fia János pihen a balaton szand abban azt tudom neked Új Péter mondani, hogy nem vagy a szakmámban. Tehát, hogyha én a szakmámban vagyok, akkor te egy senki vagy. De nem azért, mert nem értesz hozzá, hanem azért, mert olyan hangulatkeltéssel foglalkozol, amely vitra után szabadul, lehet, hogy erre iszik a vendég. De majd, ha egyszer föl akarnak koncolni emiatt, akkor azért örüljél, ha ott leszek a környéken, mert akkor szólni fogok, hogy ne verjenek agyon. Mert nem áll érdekemben, hogy verjenek. Senki más? Ne verjenek persze agyon. És amikor meg akarod majd köszönni, akkor azt mondom, hogy semmi ez bárkivel kapcsolatban megtettem volna. És ha azt kérdezik tőlem, hogy volt-e olyan korszakom, mint Ács Dánielnek, akkor azt mondom, volt. Önök is tudják. De amikor engem azzal szembesítenek, hogy ez a fiala nem azonos, azzal, és azt hiányolják, akkor arra gondoljanak, hogy az, hogy az ember egyébként az igazság felé törekszik, ahhoz vajon ezek a mondatok és ezek a fényképek kellenek-e? hogy ez nem ugyanannak a gyűlöletkeltésnek a része mint amivel a politikai pártok foglalkoznak. Nem ugyanaz. Nem rokonal. Tételezzük fel, hogy minden szava igaz. Annak, amit Ás Dániel ír, független attól, hogy ez az űrkutya meg testűr a polgármesternek totálisan talált vesztett magyar Médiában belül különlegeségnek számítom, alákérdezem az alanyaimnak. Ás Dániel -el is egyszer beszéltem, akkor nem volt ilyen problémája de az, hogy egy fotót mellékeljenek, amelyben én pihenek a Balatonszant Bibben, amely ugye azt a látszatot kelti, hát milyen látszatot kelt? Hogy hát egy, egy egy here, aki önkormányzati pénzen, meg egyáltalán mindenhol a Bibben van. Ugye egyébként ez minek a színónimája, nem tudom. Tegnap végig néztem és végig azokat a műsorokat, amelyek ezzel az volt voltak kapcsolatosak, ATV-ben, klubrádióban fura volt nézni. Ugyanakkor az összes résztvevő, mind a rádióban, mind a TV-ben olyan visszafogottságot mutatott, amely visszafogottságot Ás nem. Ás Dánielt nemrég kitüntették. Ez a fiala János, a tekintetben nem az a fiala János, hogy most olyasmit mondja, mint amit akkor mondott. Ahhoz, hogy kiderülhessen, hogy nekem nincs igaza, hogy ahhoz úgy tudjanak azni érzelmek, hogy ilyen fényképet mellékeljenek, az galád, az alávaló, az szakmaiatlan ahhoz nem tudnak olyan negatívumot felmutatni, amihez ez párosítható. Három perce múlott egy 8 1 4 8 9 0 9 9 9 9 0 egy 3 6 7 1 1 Ilyen hangon soha nem mondtam még önöknek azt, hogy forben nem az indulat. 061 és 06 Kilenc hat hét hét egy-egy után Lázár Jánossal fél kilenc előtt pedig ott kezdek beszélgetni Gyurcsány Ferenccel 9 óra után Donát Lászlóval lesznek még percek amikor beszélgethetünk téma bármi lehet most nagyjából az van amit prezentáltam még nagyjából 10 át. Jó reggelt kívánok! Hát bennem az, az merült fel így hirtelen, hogy egyáltalán hallotta el az ágydányi ha ő írta ezt a cikket, azt a beszélgetést. A... Van, van ilyen hangfájt, le lehet tölteni, ehhez korábban még engedélyt kértek, itt most van egyáltalán nem tudom, hogy ilyen van-e vagy sem, de ez legyen részletkérdés, ez, ez, ez, ez inkább elvi kérdés van, hát vélehetően hallották, csak akkor mi, valami más műsor... Na erre mondják, hogy párhuzamos valóság. Tehát egy olyan műsorban, ahol a hallgatók többek között a Fókusz és egyebek betelefonálása alapján olyan részletek és olyan egyáltalán nem mellékes szempontok derülnek ki erről a parkolási engedélyes történetről, ami, ami hát legalábbis számomra újdonság volt, pedig ezzel kapcsolatban igyekeztem sok mindent, vagy folyamatosan olvasom, ami erről megjelenik, illetve rendszeresen hallgatom öntáta. Bácskai úrnak az ezzel kapcsolatosnak, meg az önnek ezzel kapcsolatos elmond, elmondottjait is szoktam hallgatni. Ehhez képest azokban a beszélgetésben számtalan olyan dolog derült ki, ami, amire azt gondolom, hogy fontos volt, mert, mert, mert alapvetően más fénybe helyezi az egész történetet, és mintha a 444 ez, ez, erre így nem... Ez nem jutott volna a, erre hát, a tudatáig. Itt nem, itt nem csak arról van szó, hogy nem itt a tudatáig, hanem egy olyan érzelmi fröccsöt kap a mondatok által, ami kapcsolatban, amit gondoltam, azt elmondtam. Ennél többet nem tudok és nem is akarok mondani. Lehet így beszélni, miközben az emberben forra az indulat. 061 -9 -9 -9 -9 -9 -9 <gül> Pertenece a esa Buenos Aires un poco a contramano que se hace con la medianoche y que se manda mudar con la primera luz del día. Puede ocurrir, ocurre por igual en un elegante lugar de la avenida Quintana en Recoleta o en una fonda de bar és még annyit szeretnék elmondani, hogy nekem a státuszkomból adódóan a létezésen folytán sokkal közelebbi kapcsolatot kéne ápolnom szakmailag emberileg. A négy negyűen népont huval, mit bámélyünnk aánzattal és ezt a mondatot megint nem tudom jól befejezni. Én nem szeretnék egyetlen egy olyan mondatot sem mondani, amire önök azt mondanák, hogy fiala, ez pontosan arra emlékeztet, mint amivel kapcsolatban te megszóltad a 444. húsz. Hogy ez könnyű vagy nehéz, hát ezt egy ilyen korú ember, mint én, el dönti még képes rá. Hogy ez önöket mennyire zavarja, vagy sem, ezt nem feltétlen a telefonjaik száma mutatja Eddig esetre egy ember völte fel a telefont És a továbbiakban se fogja tö felvenni, Attól még nem úgy, mint régen Lázár János először nem erről fogom kérdezni Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Nem láttam a 444.hu-nak a, a cikkét, vagy videóját, nem tudom, hogy mi, a, pontosan hogy most miről volt szó, de az, hogy az ön hét éve ezölti képét rakják föl, ez gyakorlatilag ugyanaz a perszkodik, amivel joggal utolják, meg az origót, meg a többi e, kormányzati médiát, és számomra ez most nagyon-nagyon rosszul esik, és azt az kell, hogy mondjam, hogy á, revidiálnom kell a... Ezt a internetes magazint És egy, egy, egyet hátépp kell lépni A olvasma cikkeiket Mert ezek után nem lehetnek sokkal, hogy amit, amiket olvasok Azok ugyanolyan olyan gondossággal Készülnek Az az igazság 061-489-099-9 És 03677-1161 061 és 03677 egy. Figyel, én olvastam, most olvastam ezt a cikket. Hát meg az utána való kommentárokat is, hát egyszerűen. Én már, én már nagyon régóta a volt, út úgy nem úgy olvasom, hogy, hogy mind igazságokat ír mindig. Jó reggelt! Jó reggelt, holvány Péter, Figyelj hogy ez a tegnapi műsornak. Előtt egy órával került föl, 6 óra, kilenckor, hogy a jó istenben nem vettük észre, hogy elküldhettem volna én és az az édesanyjába. Én elküldöm az édesanyjába. Hát én elküldöm. Hát ez egy olyan ne haragudt. Hát ilyet nem lehet csinálni. Hát hogy képzeli ez? Hát biztonságnak, biztonságnak tartom, igen. Ez nagyon nagy, ez ugye. Tegnap reggel 6 óra, 9 kor én se vettem észre meg. Tese hát hátszalad, magát, na. Jó, hát lesznek a De az új Péter, az semmiben se különb, mint az ágystár. Persze, hát ő a főnöke, hát ő a főnöke, hát persze, hogy nem. És még egyszer, ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy igazuk van-e vagy sem. Belefér. Nem vagyok rászálva erre a témára De a Lázár Jánossal folytatott telefon Interjú után, ha egyáltalán fölveszi Nincs bennem Olthatatlan vágy, hogy innen folytassuk Nagyon halkan mondom Hogy az nem az én népszerűségemmel van összefüggésben Hogy lesz-e bármelyik sajtóorgánom Amely felhívja a 444.hu figyelmét Hogy a saját témájuknak A fontosságát Azt nem Azzal kell erősíteni Hogy egy másik szerzőnek a... Tehát hogy a másik szerzőt Úgy ráítjuk le a sárba amilyen, Aminek egyébként Semmi köze nincs ahhoz mint amiről írnak De nincsenek vérmes remények Nem tudom, hogyha fölveszi, mert nem veszi fel, úgy pedig nehéz valaki interjút készíteni, lett legyen az bárki. a ezt az, az iméggs-e. Egyébként A a vonalban. Azt kérdezem tőled, hogy én jól érzékelem azt, hogy egyebek közt az is benne van ennek az új honlapnak a történetében, hogy fontos neked, hogy milyen képet alkotnak az emberek rólad? Én azt hiszem, hogy aki politikus, mindenkinek fontos. Hiszen a választók bizalmából lesz valaki politikus, és a választók bizalmát hajárászíti, akkor megszűnik a lehetősége annak, hogy egy elképzelését megvalósítse. Oké, rendben van, de miért pont most? Azért, mert szerintem nagyon sokat változott a világ az elmúlt 5-10 évben már, ami az ember, emberekkel való kapcsolattartást illeti. Veled is sokat beszélgettünk arról, hogy a választókörzetemben, ami most már százezres, fontos, hogy a választókkal legyek kapcsolatban, és az utóbbi időben egyre több új választó, fiatal választó kérdezi, hogy Facebook, honlap, kommunikáció, virtualitás, ezek hol vannak a az én politikai munkámból, vagy egy politikai kapcsolattartásból. Mi a cél? A cél alapvetően, hogy jobban betekintést engedjek abba, amit csinálok, illetve hogy a céljaimat meg tudjam fogalmazni jobban, és talán ezzel az eszközzel is el tudom vinni közelebb a választópolgárokhoz. Ebben a formában ez a hollap sose létezett korábban? Nem, nem, nem. Teljesen új fejlesztés. Mindaz, ami rajta van, az miért van rajta? Hmm részben egy összegzés. Tehát azért 2010 óta az országos politikában elé sokat dolgoztam, és úgy gondolom, hogy 8 év kormányzás vagy 8 év kormánypárti képviselőség és korábban polgármesterség után az embernek érdemes összegezni azt, amit végzett. Tehát kétségtelen, hogy nem független attól, hogy egy választási kampány előtt állunk, és az ember összegezni akarja azt, amiben a választók tevékenykedett vagy összegezni akarja azt, amit eddig a politikában letett az azt arra, hogy ez megmérhető legyen. Tehát ez egy összegzés is, nem független az április 8-ától. Én azt kérdeztem, hogy valójában azok a rovatok, amelyek benne igen. vannak, hogy azok ez, miért, vannak? Pont, miért pont azok? Igen? Hát ebből úgy gondolom, hogy vannak konvencionális rovatok az embernek az önéletrajza, vagy a munkája, vagy a parlamenti felszólalásai. Én a kormányinfot természetesen a kormányzat termékének is tekintem, vagy megszólalási lehetőségének, de mégiscsak kellettem hozzá én is, tehát valamelyest az én személyes hozzáadott munkám is benne van, hogy az olyan lett, amilyen. Ezért a kormányinfók is elérhetők. Másrésztről szerettük volna megmutatni azt, hogy mondjuk néhány kérdésben az embernek Fideszes Országgyűlési Képviselőként mi a véleménye, egészségügyben, bevándorlás kérdésében, szuverenitás kérdésében, ilyenek lesznek a jövőben is, tehát az, hogy szerintem című rovat lesz a száz nekem személyesen Lázár Jánosnak honlózása egy makóképviselőjének mi a véleménye egy-egy kérdésre, szerintem fontos, hogy az emberek közvetlenül is megismerhessék. Az ön életrajz az egy újítás, hogy az ember elmondja a saját életrajzát, látta mi ilyet párat Amerikában vagy Angolszáz világban, és ö, szerintem hasznos, hogyha az ember sok tételezés is legend a kapcsolatban megmutatja a valóságot is, vagy elmondja a saját értelmezését. És van egy, van egy verkfilm arról, hogy hogy telik egy hét. Azt kérdezem tőled, hogy az ezzel kapcsolatos reflexiók már elérkeztek hozzád. Inke, igen, inke. Mind, mindig, mind, mindig ez is vegyes. <gül> én kettőt találtam írott formában. Nála több van? Hát jönnek, van, aki már e-mailt írt. Nem e, úgy értem, hanem, saját, hogy a ja. magyar nemzet is írt róla, meg a válasz.hu. Hutter Mariana, aki a terégi ismerősöd, igen. még a kormányinforról, illetve Gablonci Bálint a válasz.hu-n. Igen, igen, láttam mind a kettőt. Azt kérdezem tőled, hogy akkor, amikor te a magad sajátos módján lebegteted a saját politikai jövőddel kapcsolatos elképzelésedet, akkor az, aki ezt nézi különös tekintettel arra, hogy korábban ilyen nem volt, az most mit gondoljon? Ez melyik irányba mutat? Tehát mindenféleképpen azt az irányt erősíti, hogy én egy olyan politikus vagyok, aki helyi politikus is vagyok, vidéki politikus is vagyok, akinek a választókörzetem mindenek felett fontos hiszen az jelenti a stabil politikai bázisát is idézi téve a hátterét, és onnan, onnan merít politikai tőkét, erőt és politikai eh, meggyőződést. Nemrég a civilapályánban téma volt a miniszterelnök Igen. úrnak a bécsi látogatása, ahova Igen. vonattal ment, és ugye arról a saját hollapján különböző, Uh, videókat tett közzé, és ennek kapcsán is megfogalmazódott az, ami egyébként máskor is megfogalmazódik ilyen videók és mások videója kapcsán, hogy hogyan tudja elkerülni az ember azt, ami a legnagyobb veszély, hogy végül is az lesz az egésznek a konklúziója, hogy a politikus is ember. Nehezen tudja elkerülni, mert nyilván a politikusok akarják is ezt, tehát be akarják mutatni saját magukat, vagy saját magukat akarják ajánlani, az ajánlom magamat kategóriába tartozik a részben a műfaj. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy ez a soknál hosszabb megszólalási lehetőségeket biztosít. Ezt természetesen nem fogja olvasni mindenki, és nem fogja végigolvasni mindenki, de az ember legalább elmondta, amit akar. Tehát valószínű egy ilyen átlagos megtekintés, két-három perc, hogyha valaki egy honlapot néz, vannak erre különböző megfigyelések, meg nyilvántartások, vagy kutatások. De a megszólalás meg lehet, hogy 10-20-30 perces is politikus kibeszéltem magát, és a választópolgár meg annyit néz belőle, amit akar. Jó, ugye ez egy nagyon sajátos helyzet ma Magyarországon, mert pont a legutóbbi kormánypon a folyoson láttam a miniszterelnök urat, és gondoltam, hogy mi akadályozza abban, hogy egyszer azt mondja, hogy hát ez már a századi kormányfon is felmerült, hogy azt mondja, hogy ha, fogom magam, bemegyek, legfeljebb a Lázár azt mondja, hogy akkor fel van mentve a mai nap alól. <síns> uh, tehát magának a kormánynak egy nagyon fura uh, kommunikációja van, és ebből adódóan a te ezirányú a -e egy tízes skálán, hát például a legutóbbi kormányinfon, a szízes skálán inkább tízes volt, se, mint kilences. Igen. Hiszen neked, tehát egy illetékes elvtársat csinál belőled a kormányzat abból adódóan, Ez hogy igaz. nem mindenki nyilvánul meg olyan hosszan és olyan részletesen, mint te, beleértve, hogy az illetékes elvtárs ugye nem csak az elvtárs szó benne, hanem az illetékes is, már pedig, hogy valaki annyi dologban legyen illetékes, mint amennyi dolog. Az nehezen hihető, igen. Az megvalósíthatatlan. de mégis igaz. hétről hétre, vagy két hétről két hétre bátortalan kísérletet teszel rá, és még a legáldázabb ellenségei is tudják azt mondani, hogy azért ebbe ne lenne beleadva apai, anyai, miközben maga az egész műfaj hát egy eléggé furcsa dolog. Szűrális, Mindaz, ami itt megjelenik ebben, igen, az igen. a helyet, a fölött van, hiszen egyébként mindannyian tudjuk, hogy te, vagy a miniszterelnök úr, ugye milyen trófea a szó idézőjeles értelmében minden orgánon számára egyébként interjút készíthet vele. Ugye az, ha valaki a honlapján üzen valakinek, az egyszerre lehetőséget ad, és egyszerre azt mondja, hogy ha bármilyen kérdésre egyébként me akarod tudni a választ, akkor menj a honlapomra, mire azt mondja az újságíró, hogy én személyesen szeretnék kérdezni. Igen, de én nem az újságíróktól akarok ezzel elzárkozni. Tehát a honlapnak nem az a célja, hogy egy újságíró ne tudjon kérdéseket föltenni. Én, aki megkeres, mindig nyilatkozom. Viszont a választópolgárokkal való kapcsolattartásban ez szerintem segít. Tehát sokkal inkább szól a választópolgároknak, vagy azoknak, akik Lázár János munkája iránt uh, Fidesz szavazóként, vagy éppen ellenfélként érdeklődnek, mint mondjuk az újságíróknak. Tehát nem egy olyan kommunikációs lehetőség, ami kizárja a kapcsolatot az újságírókkal. De mondjuk nem Csongrád megyére vonatkozik, mert amennyi igen. lakossági fórumot te ott most tartasz, szerintem nincs Csongrád igen. megyében olyan ember, aki legalább találkozna veled napin, napin nap. Igen, ez általában vonatkozik meg a jövőre nézve is. Én ezt szeretném működtetni, és én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy a politikus számára, az újságíró a szükségszerűen partner, és egy ilyen szimbiózis kell, hogy legyen, mert magát azáltal tudja kifejezni. A kérdés az, hogy ezzel egyébként valami egyéni ambíciódat kifejezed-e, amire magán a pártodon belül egyszer csak azt mondja valaki, oké, okay, ez a Lázár eddig is egy fura alak volt, mit akar? Hát én azt gondolom, hogy ez a, ez a Fidesz erősíti, és nem gyöngíti. Hogyha vannak benne olyan emberek, akiknek van véleménye, elképzelése, ambíciója, és, és mondjuk tettvágy is van benne, hogy csináljon valamit, az kifejezetten jó a Fidesznek szerintem. Nem szeretnék titkot csinálni belőle, hogy te kíváncsi voltál a véleményemre, én így ismerkedtem meg ezzel a történettel. Ugyanakkor nagyjából 14 perc múlva fog felkerülni az a videó, ami már nekem megvan, az a kérdés, igen. hogy arra kérdezhetek-e? Persze, nyugodtan. Uh, ugye a tegnapi beszélgetésünkben, amit telefonon folytattunk, az is benne volt, hogy vajon a miniszterelnök nem fogja-e ezt egyéni akcióként értékelni, uh, de ez lehet, hogy egy kremlinológiai felvetés volt. Igen, de az, alap, de az, igen, de az alaptalanságát is ugye te tegnap Diszkrét voltál, aki ma meg fogja nézni, ugye ez a múlt héten igen. készült. Igen, igen, igen. A múlt igen. hét szerdai igen. anyagot abban azt fogja látni, hogy abban maga a miniszterelnök is bekerült. Tehát hogy nincs az a, Tehát az a feltételezésem, amit én te az teljesen alaptalan. Teljesen alaptalan. Ő kifejezetten támogatja azt, hogyha a Fideszben vannak olyan helyi politikusok, vagy regionális politikusok, vagy országos politikusok, akik saját maguk is léteznek, akik saját maguk is rendelkeznek ambícióval, akik saját maguk is rendelkeznek megvalósítandó elképzelésekkel. Én kifejezetten támogató és partner, legyen szó egy helyi polgármesterról, éppenséggel egy országgyűlési képviselőtársunkról, vagy egy miniszterről. ez jelenti azt, hogy ezentúl Facebookon is fogsz rendelni. Ez egy nagy kérdés. Meglátjuk, hogy ennek mi lesz majd a rezüméje, vagy a vagy a békicsengés, és akkor kell erről dönteni. Egy dolgot azért még mindenképpen hozzá kell tenni, hogy azért eléggé határozottan meghúztad az eddigi napok folyamán, illetőleg a személyes megnyilvánulásodat tekintve azt a határt, ahol nem mondtad azt, hogy ne tovább, de azért a konfliktúzus Lázár János, vagy az, akivel kapcsolatban, tehát a, a, a lézeres történet, ugye az egy Igen. szakállas történet, ugye akkor mi még minden héten beszélgettünk be, most éppen még minden héten beszélgettünk, de ez nem tegnap volt. Ugye ma a, a te történeteid már rég és rég nem ezzel kapcsolatosak. A kérdés az, hogy ez a folyállal konfliktus lehetőség, ami egyébként az életben benne van, ez létezik-e, hogy bemászik ezekbe az anyagokba is? Oh, hogy ne persze. De abban is tisztában vagy, hogy eddig többé-kevésbé kimaradt? Hmm, szerintem. Szerintem uh, igazságosan egyensúlyoz az anyag, és uh, minden neces kérdésre válaszolok, mint eddig is. Jó, én azért azt mondom neked, hogy amikor a saját sajtófőnököd az, aki téged meginterjúval, ráadásul ezt a krakó a legjobb. Igen, de nem lehet elfogultsággal vádolni, hogy szuverén egyeniség. Igen, de azért ezek mindig olyan szituációk. Természetesen hordozzák magukban az elfoglaltság lehetőséget. Hozzátéve ugye, hogy olyan helyzetbe hoztad az ákost, amiben neki úgy kellett nagyot alkotni, hogy ő közben nem hangmérnök, meg operatőr. Igen, és egyedül csináltak. ketten csináltuk az egészet. Tehát nem volt külső operatőr, nem volt senki. Ez egy mobiltelefonnal készült. Én azt látom, hogy egyrészt reggel te se olyan vagy. Tehát, hogy vannak ugye olyan nők, akik reggel ugyanúgy néznek ki, mint este. Ugye azt mondják, hogy ez a fiatalság. Igen. Te ebből a szempontból már nem vagy fiatal nő. Én már öreg vagyok. Ebből nem a de, de már nem csak né, néztem, néztem a könnyes szemeidet, és. Uh, a másik pedig az, hogy ezekből a videókból kiderül, hogy a te személyvenség sokkal nagyobb annál, mint amit az ember egyébként feltételezett. Ezzel majd valamit kell kezdeni, mert én ezt a személyvenséget nem gondolom, hogy le kéne de ahhoz, hogy azt a célt elérd, amiért egyébként ezt az egészet kitaláltad, ott valami szűkmesjét kell találnod ahhoz, hogy meg is maradjon és tudjál a népnek mégis olyasmit mondani, amit korábban ezen a módon nem mondtál. Köszönöm a tanácsot, megfontoljuk. Nagyon szépen köszönöm a köszönöm szépen. rendelkezésre állást, ami azt illető, hogy gondolom ez az egy hét, ez már nem folytatódik, tehát ez egyszer volt. Én azt gondolom, hogy ez egyszer volt, aztán majd meglátjuk. Az egészet értékelni kell, hogy a választópolgárok itt, a választók közötenben mit szólnak hozzá. De ez nincs összefüggésben, az a, vagy ez a, a, a kampány része, azt mondod? Nem, nem, pont azért hát a kampány még két-három hét múlva indul, előtte indítottuk, ezt szeretném folytatni, ha megválasztanak április 8-a után is. És Aktív formában kell működtetni, az egészen biztos. De az a lendület, ahogy elkezdődött, azzal de szeretném az folytatni. Valamilyen is? szinten, igen, szeretném vinni. Is, Mert igen. Ugye abban tisztában vagy? Szeretném ezt... folytatni. Igen, igen Ez tehát, egy... hogy ezt elkezdeni igen, se igen, le volt könnyű, de fenntartani igen. még nehezebb. Igen, megcsinálni sem volt könnyű, fenntartani még nehezebb, és azon múlik, hogy hogy lesz fenntartva. Hogy ha megnézem más honlapokat, akkor mindazon vérzik el, hogy utána nem tartják fel. Igen, és hát ezt ugye vagy neked, vagy valakinek kell csinálni. Ez így, nehez, ehhez, ehhez közös munka, csapatmunka kell. Sok sikert! Nagyon köszönöm. Szia. Lázár János kancellária minisztert hallottak. És az igazság az, hogy igazságtalan voltam, mert ugye a mai videóban, ami 7 perc múlva látható lesz, abban tényleg van egy másfél perc eh, a kell. És én a politikai vonatkozásáról kérdeztem Lázár Jánost holott ennél talán, vagy nem talán, sokkal fontosabb az az interjú, amit Krakó Ákos készített eh, Lázár János feleségével. De az végül is azért maradt ki, mert ugye abban mondja a felesége, hogy a Lázár soha se késik. És hát amikor ezt úgy hallottam a videóban, akkor egy pillanatra megfordult felem a világ. De valamiért most nem ez került elő. De nem gondolnám, hogy a feleségével készült interjúval is ez a legfontosabb. Látják, mennyi rossz tud belőle is kijönni. Ezt a számot kerestem. Ezt még egyszer meghallgatjuk. Hát ezt már csak 10 óra, vagy 8 óra után fogják meghallgatni, mert ez 10 perc. Én jártam hódnezővásárhelyen Lázár Jánosnál, de nem ismerkedtem meg a családjával... Ugye az egész történet azért is e, fontos számomra, mert bennem volt a szó jó értelmében egy ismerkezési szándék mindig azokkal, akikkel beszélgettem, de hát ez korábban kezdődött semmit rádióriportál lettem volna, csak akkor az kevésbé volt feltűnő, mint amikor az ember riportalagyjaival próbál ismerkedni, Nekem sokszor zavarba jettő volt a szó legjobb értelmében, de még zavarba jett ezeknek a videóknak a látvány. Jó reggelt! Lakatos Istvam, jó reggelt! Szia! A 44-en, tegnap volt egy hosszabb cikk, ami a Fialara is hivatkozott, de én most amire reagálni szeretnék, hogy abban a cikkben be volt szkennelve az az ominózus lista, Amiről senki nem tudja, hogy ez most egy kivonat, egy részlet, második lista, vagy minek is nevezik. És én azt, azt a listát végignéztem soronként, és valóban az a december 6-a, mint időpont, az borzasztóan kilóg, mert az időpontoknak az öme a kiadás dátumánál vagy április, vagy július. Jó, én nem tudom, te abbi elejét nem tudom, hallottad -e, de úgy én beszéltem erről a cikről. Nem, a itt nem hallottam még, nem most ültem autóba. A, ne, egy más hónalkozásbont, és azt nem szeretném megismételni. Én a pont húval és Barany Krisztinával most egy ideig e tekintetben nem foglalkoznék érzelmi összeférhetetlenség alapján Uh, és uh, uh, Bácskai János pedig vagy ezen a héten, vagy a következő héten, de úgy tűnik, hogy már ezen a héten fog mondani, amivel kapcsolatban egyébként uh, lehet kérdezni, uh, és a múltkari érdemeid azok abban a beszélgetésben elvitathatatlanok voltak. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Lázár János ebben a kísérletében olyan személyességgel próbálkozik, ami hát egyrészt nem kockázatmentes, másrészt pedig hát, abban a szférában, amiben ő van, enyhén szóval nem jellemző. Kíváncsi vagyok, drukkolok. 061 489 099 36 1 van 2 percünk az akármire. Én ide most zenét nem rakok be, vagy csönd lesz, vagy valaki fölhív. Jó reggelt. Húzzál el a civil rádióból, te a karcepenbe tesz szánalmas kis pöcs. Már ezzel fejeződjön be az első órás blokk. Másrészt... az első órás blokk. Másrészt... A, a hívós az... hívó ezek szerint nincs a civil rádióban? Nincs. Olyan szívesen felhívám ezt az embert, hogy ezt most ugye minek köszönhet. Azt mondom, hogy a éternek szellemi mocskvásra, vagy mi a... Én már riát... megnevezés ennek? Én már ilyet nem, Amint... mond... nem mondok. Egy héti beteg voltam, amely bizonyos közegszámára egy teljesen megmagyarázhatatlan dolog, hogy miért hivatkozom rá. Hát amikor az emberek lázámai vannak, akkor azért az befolyásolja a másnap reggeli teljesítményét, és most úgy összeszedem az energiája miatt, tegnap is, tennap előtt is, hogy az, ami egyébként rendelkezik energiában, az kitartson fél tízik fölös energiákat. Erre már nem fordítok, de nagyon kedves vagy fókusnak, Azt meghallgatnám, amikor te beszélsz ezzel az ebben az érdekes dologon. Még egy telefon? Jó reggelt. Még a Lánchíd rádió híreibe is volt egy hivatkozás a civil rádióval és a bácskaival kapcsolatosan. Hajde. Másodperc. Valamit szeretnék elmesélni önöknek, rövid leszök. Um, engem mindig az érzelmeim vezéreltek, akkor is ez látszott rajtam, akkor is, ha nem. Um, az vezetett jó utra, az vezetett rossz útra, attól fáradtam, elható voltam, ez előse hülye. Ahogy az előbb arról beszéltem, hogy az ember megtart energiákat, hogy ki tudjon tartani a nap végéig, ahhoz képest, ahogy az érzelmeim hatottak rám, ahhoz képest megtanultam velük bánni, és erre büszke is vagyok, és, és van benem némi szomorúság. Ez az, amit önök összetévesztenek a narcisztikussággal, meg mindenféle baromsággal, de hát Istenem, hát... <tosz> Miért ebben lennének jó indulatulok? az az érzelmi tehát az, ami amit egy ilyen rádióműsor a tegnapi, a mai, a előtti kivált a műsoron belül és azon kívül, hogy hány emberrel beszél az ember, hányan keresik meg hogy hány olyan dolog van, amiről nem beszél, mert mert megtanulta azt, hogy néhány dolog tehát, hogy, hogy minek hol van a helye és ez is borzasztó, mert Ugye, ne legyen semminek se a helye Tehát, hogy az ember engedje meg magának Hogy ami jön, azt szabadon engedi És aztán jön valaki És azt mondja, hogy fiala nem vagy a régi És hát nem tudok mondani 0, és 0636771161 van, 20 percünk, az nagyon sok idő. bármire. Különös, hogyha ilyen zene szól közben. Ez, ez nem semmi hogy Mi reggel miért pont a piac vettem le valamikor fél ötkor nem tudom 6 perccel múlott 8 óra 06148909999 és 0636771161 bármilyen témában 890-9999-06-3677-1161, bár azt is meg tudom érteni, hogy csak a zenét akarják hallgatni. Ez a Tracing Astor, Gidon Kramer játszik Astor piatzólat. a, a Ez konkrétan egyébként Giovanni Szolima szerzeménye. 1 4 és 9 hogy azért ennek nagyon a alá lehet kerülni szerintem ezt is a Göcei miatt szerettem Göcei, Herskovics, Lőrinc, André voltak egy páran, azért ott hogy a magyar rádióban akik az embernek a zenei kultúrájára hatottak mondanám, hogy a Krógyörgy is hatott de Krógyörgyen nem voltam ilyen viszonyban kár ki tudja, hogy akkor milyen zenét játszani 490-06-1489099-es, 0-367716, és figyelek, ha van mire. Semmi. Jó reggelt! <mín> Jó reggelt kívánok! Ee, azért keresem, mert e, nem tudom, hogy biztos hallotta a hírekben, hogy Bocsánat, megszüntetem a, a kihangosítást. Figyelek. Igen, tehát hogy hallott a hírekben, hogy, hogy az MSZP benyújtott egy törvényjavaslat módosítást arra nézve, hogy, hogy a TAO pénzeket másra is lehessen fordítani, ne csak sportra és kultúrára, hanem iskolára, tehát oktatásra és egészségügyre. Uh, Hallottál -e ezt a hírt? Nem, de biztos volt. Uh, ma, ma reggeli hírekben is benne van, meg tegnap is foglalkoztak vele, és uh, én ezzel a, a javaslata teljesen egyetértek. Ugyanakkor uh, arra is szeretnék rámutatni, hogy ez a tau uh, pénz ez, ez egyébként egy... egy uh, Hát nagyon áll attól, amit mondjuk klasszikus mecenatúrának lehetne nevezni, és szerintem arra sokkal inkább szükség lenne, mint egy ilyen direkt ö, társasági adóelterelésre, amit... amit. valószínűleg le. önnek igaza van, ez, ez, ez, nekünk ez jut. Hogy mi nincsenek a szó, kon... hagyományos értelmében mecánások, miközben vannak, de mi nincsenek nagyobb számban, de nem tudok válaszolni. Hát talán azért, mert, mert annak a, a lehetőségét meg kellene teremteni, akár némi adókedvezménnyel, de még egyszer mondom, nem így direktbe, hogy Ó, a, hát a, a kötelezőből... A medicsiek nem hiszem, hogy az adókedvezmény miatt voltak mecénások. Hát jó, igen. Aki olyan igen, gazdag, igen. az már nem feltétlen az adókedvezmény okán támogat bárkit is. Ebbőlnek teljesen igaza van, és azért most is elérkeztünk abba a korba, amikor vannak olyan gazdagjaink, úgymond, akik akik akár lehetnének. Másfelől más pedig azért egy sor esetben nem tudjuk, hogy ők azt csinálják-e, vagy sem. Azért az egy könnyen előfordulható dolog, hogy valaki valamit csinál, és közben nem beszél róla. Ebbe is igaza van. Viszont, viszont azért ennek időnként vannak látható jelei. Tehát, Jó, csak az amikor... az, hogy mi a Látható jelek alapján mondjuk, miközben ki tudja, hogy nincs -e több a láthatatlan szférában. Fogalmam nincs. Valami is beszélek, amiről halvány elképzelésem sincs. Így van, mégis azt mondom, hogy, hogy uh, erről érdemes lenne uh, beszélni, és többet beszélni, és ne csak arról beszéljünk, hogy, hogy oké, okay, ellopják ezeket a, a TAO pénzeket, mert az ellenzék valamiről beszél ezzel kapcsolatban, akkor leginkább csak arról beszél, hogy, hogy milyen botrányos, hogy ellopják, amiben véleményem szerint igazuk van egyébként, uh, de ez, mondjuk ez egy konkrét javaslat uh, el, lett volna. El, el, elviszem ezt a gyursaihoz 7 perc hú. Köszönöm, akkor megegyeztünk. Ez már nem piaculat.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 0614890999 és 0636771161 És akkor előről, és akkor mire vége van az, mikor a fölifatom a Gyurcsány Ferencet a törölve. 0614890999 és 0636771161 I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 Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing 'cause I'm counting no eggs. Now nah, I couldn't be there. Now nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each you You're good. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose on YouTube and cruise. Chicks and dudes who you think it's really kicking tunes. Picture you getting down in a pit tube, like you lift the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy. Lifeless to those the definition for what life is. Priceless to you because the on the hype. Shit, you like it? Gun smoke, you're righteous with one token. Psychic among no possess. Yes, you one, hey, go. I'm, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, Do not for long. The future is coming on. Hey, I'm, I'm feeling glad I got such chat in a bag. I'm useless, Do not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's Na valaki még neki feszül az előzőnél, talán egy kicsit értelmesebben. 0818, 009, 9, és 0, 36 az előzőnél nem lesz nehezebb. So a stick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 Jó reggyszer kívánok! Én vezetettel hogy minden reggel a politikusokkal történő beszélgetéseit, és hallok itt trükkökről, hogy hol, merre, kit kell visszaléptetni, kinek kell indulni. Konkrétumokat viszont nem hallok soha. Én például nagycsaládos vagyok, és arra lennék nagyon kíváncsi, hogy a, a családok kedvezmények kell mi lesz például. Aztán a sávos adózás lesz, vagy nem lesz. Semmi sehoz, nem hallok. Megfunk. Erre lennék én kíváncsi. Megkérdezem. Hm? Mi volt a másik, amit meg kellett volna kérdezni, azt elfelejtettem. Valaki gyorsan elmondja nekem. Jó. Jó az volt a másik, hogy a Tao pénzeket sem lehetnék így így, így, így, köszönöm. Hát most nem vették Köszönöm a segítséget. Megnézem, hogy jó számot hívtam. Elvilegíg. És neki van kancsolva? Értem, jól nap. 8.25. Most már 27 van. Jó reggelt lehet. Figyelj, az igazi siker az, amikor elkezdenek kérdezni a hallgatók, és én most már vagyok annyira öreg, hogyha az én kérdéseimnél lehet, hogy azok számomra kevésbé fontosak, de mégiscsak a hallgatóknak készül a műsor. Úgyhogy három kérdést, mert gyorsan elfelejtem. Valaki az iránt érdeklődött, a hírekben szerepelt, én nem hallottam, de attól még igaz lehet hogy az mszp van egy olyan javaslata, hogy a tau pénzek máshol is fel legyenek használva, eh, használható legyen kulturális, vagy egészségügyi vagy bármilyen egyéb területen, Igen. és arról kérdezett a hallgató, hogy vajon egyébként miközben ez egy értelmes dolog, vajon a tau az pont erre való-e, hogy nem valami más módon kellene ezt megvalósítani. Egy másik ember pedig, aki nagycsaládos volt a családi adókedvezményről, és a sávos adózásról kérdezett Igen. az ügyben, hogyha egyszer egyébként egyé április 8 -a. után, akkor mi a frászkú nyó? Na, no, e, nem, akkor is három. A TAU ügyben én a radikálisabb megoldás híve lennék, hogy teljesen megszüntetném, és költségetésből támogatni kell. Itt át, állj, állj meg egy pillanatra. Maga, magának a tau -nak. mi az alszpoétikája? Hogy te, mint adózó, na a nagy kalapba fizesse be a pénzt, hanem egy részéről dönthessél, hogy te mi támogatsz. Ebben van egyébként tráció, tehát én egyáltalán nem állítom, hogy nem. De a magyar körülmények között, e, hát csak a legegyszerűbb dolgot hadd mondjam el neked, meg a hallgatóknak, amikor ugye most a vagyonnyilatkozatom környékén mindenfajta ilyen szövegek vannak. Igen. Ugye mi tavaly eladtuk minden cégünket, és tavaly valóban a teljes vagyonunkat pénzét tettük, ennek egy csomó átfajon jelesége volt. milliós adót kellett nekem befizetni, tavaly be is fizettem, de hát ha, akkor egy részét én is tavóban. Ide-oda-oda -oda adom. És elkezdtem kereskedni sportklubokat, színházakat, akiknek megért lehet fizetni. Uh -huh. Legnagyobb, hát nem, nagy megdöbbenésem ezzel, ezzel meg, Igaz? de mindenki azt kérdezte mindjárt, a második kérés, hogy mennyit kérek vissza. Ezt nem mondott komolyan. De, de kivétel nélkül, és volt egy aki azt hát, mondja, nekem nem mondom, melyik port együtt, ő jó. már annyira unja ezt, mert a már 40-50 ot kérnek vissza, és attól fél, hogy börtönbe fog kerülni. Ő azt mondta, vagy. Hát őszintén szóval, még kérni vissza, nekem mindegy, hogy hova fizetem. Jó, de ferenc egy gyurcsak ferenc kereszttől? Egy hagydavot miniszterelnöktől, azt kérdezik így, a telefonba, vagy tesó, figyelj. ha hát te azt nekem tizetén abból mennyit hogy tök hogy jó figyelj, ez érez. Igen, igen. Hát, igen. És, barát... és akkor a két milliót nekem zsebbe. Uh -huh. Tehát itt azért szörnyű dolgok történnek annál egy pici, ebből komplikáltam már természetesen. De hogy aztán sikerült? Árult már el? Én lényegében utolsó fillérig, amit a jogszabály megenged. Színházaknak és sportkluboknak oda tudtam tavaly adni. Ugye, de nézd, az egyik fő probléma nem az kapja a legtöbb pénzt, akinek a legjobbat teljesíti, ha szükség van rá, hanem akinek a legjobb a loppi ereje. És akkor most nem fog itt felcsúdozni. Szóval ezben nagyon sok ellentmondás van, amit az alapfilozófia, az támogatható. De azt mondanám a... nekem, hogyha egyébként, és aztán megyünk tovább, hogyha egyébként a szerkezethez mennyiben tartozik az hozzá, hogy én, mint outsider, ne tudjam azt meg, hogy ez egyébként hogyan csatornázódik? Miért kell ez ilyen közérdekű adatkérelem, vagy meg a bíróság, akkor se teszik meg, ez mi van? Tessék, bizalommal fordul jó barátodhoz, Lázár Jánoshoz hogy miért csinálják ezt. Most beszéltem vele, mondan... de nem az a téma. először meg kell ah, hát kérdezni. meg, kényes kérdéseket is. Megnyertük szóval. mindenben, ennek ellenére nem adják ki jó amit meg odadtak. A a Schiffer mondta az, hogy akkor meg végrehajtást kell kérni. Persze, de hát most ide Egy ilyen típusú államnál, hogy a ugrász, hogy az mikor olyan eredménnyel? Hát az ugye, igen, hát ezt kell csinálni. Ami a több sávosodót illeti, csak hogy gyorsan menjek előre. Nincs a demokratikus ellenzéki pártok között vita abban, hogy valahol be kéne lépni egy második kulcsnak. Őszintén szólva mondom ezt neked, nem kettő millió hallgató előtt, hogy ez azért inkább másfél kulcsán, mert nagyjából mindenki azt mondja, hogy ilyen havi egymillió forint környéken lépjen be a második kulcs. Ami hát azért az adózóknak kevesebb, mint 20%-át érinti. Van egy, ez egy nagyon erős gesztus, megmutat valamit, de ebből is nagy bevétel azért nincs. Családi a... Nem, Meg kell őrizni egy részét, ez nem kértséges. Az a kérdés, hogy melyik az a pont, amikor úgy gondolod, hogy már túl sokat adsz a legnagyobb jövedelműeknek kedvezménnyel, miközben azok, akik nem tudják igénybe venni, mert alacsony a jövedelmük, vagy csak családi portékot kapnak, hát azok, a töredékét fogják kapni támogatásként. Picikét őszép kell húzni ezt a két dolgot egészen biztosan. Nem kell elvenni a családi adókedvezményt. kedvezményt, de azt mondom, talán szerencsétlen, hogy messze azok kapják a legtöbb kedvezményt, akik a legtöbbet keresnek, ami hát mondjuk úgy, hogy nem tűnik nagyon igazságosnak. Csók? Nem ismerem a csókot, de épp a... hogy Te kérdezted a feleségemtől? Nem, biztos, hogy nem. nem. Figyelj, olyan rosszul voltam, hogy örültem, hogy egyáltalán elvickélt elvic, ezzel az elejétől a végéig. A láztom, De csak nem azért kérdezem, kérdez, mert kérdez, egy-két nap ezt kérdezem. lehet, klárra. hogy volt, figyelj, annyi, ez egy olyan dolog, amit azt tudom neked mondani, nem ittam, fogalmam nincs, hogy volt erről a szó. szó fogalmam nincs. Te az elmúlt három napban kérdezem, valamit a hogy te is mi a DK álláspontja a és, bevallott, és bevallottam neki, hogy te én nagyon kevés adatot ismerek erről, hogy mit történt valójában, e, hogyan működik ez a program. Nem csak ez és elképzel, nem, hogy a megkérdezi tőlem vacsora közben, hogy mondja János, mi a véleményed a Na, ez e, nem. Ebben, ebben én sem vagyok kellően felkészültem nem akarok kutaságokat beszélni, meg rögtönözni. Úgyhogy nézz el nekem a hallgató, hogy ebben az ügyben megfogók. nem említették, azt én kérdeztem azt megkérde... nem, nem, nem az alapkérdése, alap sohasem a kérdés, mert, mert annak is a filozófiájával nincsen baj. Ez egy most már két éve olyan adatokat, amiből lehetne elemezni, hogy azt történte, amit szerettünk volna, hogy történjen. Én ilyen adatok egyszerűen nem ismerek. Aztán nekem... úgy Nem akarok um, Azt írja valaki, csak ugye figyelnek a beszélgetésünkre. Na mit Jó, Ugye az a dolog lényege, hogy vajon uh, neked egy ilyen szituációban... Jó, most ugye azt mondom, ami ebből kikövetett az sms hogy vajon neked nem kellett volna feljelentést tenni akkor, amikor egyébként uh, uh, a tau kapcsán ilyen kérdés érkezett hozzá, miközben nem tudom, hogy ez mennyire életszerű, de valaki eh, azt mondja, hogy egy olyan magas, elkölcsiségű ember, mint te, ezt nem hagyhatta volna reagálatlanul. Engem nem megvesztegettek, megkérdezték, hogy van-e nekem ilyen ikényem? Mert ezt tapasztalják. De tényleg nem életszerű. Szóval nézik a, a kedves hallgatók, mert te is János, hát annyira látjuk a hétköznapokban, hogy hogy mondjam, ott van a kisebb, korrupció szinte mindenhol. Én egy ilyen kérdésre nem fog meghurcsoltatni embert. De hogy fogom én ezt megcsinálni? Jó, én ugye én a meghurcsoltatás Itt it it it it állj meg egy pillanat, ugye a meghurcsoltatás ebben ugye nagyon szép szó egyébként. Láttalak téged, téma is volt az atg ben amit az egonnak nak mondtál a tekintetben. Igen ami ugye az elszámoltatást illeti. Igazad van, igen. És arról, sokan felkapták a fejüket, hogy, hogy ez egyébként jó-e és lebonyolítható-e? <hül> Akik felkapták a fejüket, azok azt mondani, hogy igazuk van, mert rendkívül ellentmondásos a helyzet. Én itt egy elkölcsi alapállást képviselek. Az, aki tudatosan is rossz hiszeműen, nyilvánvalóan törvényt is sértve építi a diktatúrát, azzal nem szabad egy... Oké, okay, rendben van, Ferid, ezt ez a frászkúnyhó fogja <tos> hát, tesz, ezért, ezért vannak ezzel foglalkozó. Mondjuk úgy most hagyományosan, hogy személyzeti osztályvezetők. Akik vagy leülnek, végignézik, nyilván a vezetőkkel kapcsolatosan kell meghozni alap alapdöntést, a vezetőkben meghozzák majd a beosztottaikról. De ha azt mondod, hogy ez ellentmondásos, hogy vitatható, hogy Fölvet egy sor egyetértek nem, nem figyelj, én most nem fogok nagyon kertelni, ugye... Hol vagy te, hol ilyen hangok vannak? Bocs, megyek be az irodámba, most már, most már jobb lesz. Terészkő egy... hallottátok. De ez mi ez a hang? Dubának a... is integetnek nekem. Ja, értem, értem. Jó. Igen. Csak hát, itt, jó. Buda, Budapest egy kellemesebb hely, mert itt, hogy mondjam, győzelmi jeleket putogatnak kifeje az embernek vannak rossz napja, és ahol nem pont ilyen jeleket mutogatnának bajjuk be. Uh, ugye a, az együttműködésem részint uh, a rádióban, részint pedig az anyagiakokán uh, nem egyszer kapom meg, ugye, hogy én kollaboráns vagyok, amelynek a pontos tartalmára, amikor az ember rákérteződött, már nehéz válaszolni. Ez nem vicc. Tehát ez nem egy vicces dolog. Tehát ugye akkor, ugye az én egész e, e, piaci jelenlétem az egy vadonatúj dolog, hiszen a magyar rádió sose volt fizetésképtelen. Amikor én elszegődtem a magyar rádiótól, két éven belül kellett azzal szembesülnöm, hogy, hogy a rádió nem bírja, és aztán alapvetően ála, az állami szférával kerültem kapcsolatban, mintha a piacnak nem voltam olyan szegmense, amely ügynökség egyébként nagyító nélkül látott volna, viszont fontos emberek valamiért fontos üzenetet láttak a műsorokban, és legyen az az állami autópálya közelő, legyen ez a nemzeti infrastruktúra fejlesztő korábban autópálya, állami autópálya, legyen ez a szerencsejáték ZRT, a Székely Gábor révér, nem szívesen hagynék ki bárkit is, E, e, nagyvonalúan támogatták a visoromat, illetve egy időben nagyvonalúan támogatták a rádiókat, amelyek már kevésbé nagyvonalúan adták nekem visszafizetés. És másodpercek alatt létrejön ugye az a szituáció, csak az a kérdés, hogy az ember éppen milyen rendszer alatt él, hogy ebből aztán valaki egy olyan következtetést vonjon le, ahol magyarázkodni kényszerül, holott ő azt gondolja, hogy ez egy státuszkó, nem pedig egy olyan dolog, amivel kapcsolatban neki hosszabb lére kéne ereszteni a mondandóját. Na, hát ezzel egy, egy 20 óta. De de el... Próbáltam elmondani egy, egy helyzetet. De, de, szóval én szerintem ez egy súlyos, személyes dilemmá, de nem fog neked tanácsot adni. Ugye tényleg az a kérdés, hogy ha elfogadjuk, hogy itt van egy alapvetően istentelen, embertelen rendszer, amit én diktatúrának hívok, Valóban. Elnézést, az én 2002-ről beszéltem. 2000? Hát, az más idő. Hát, hát e... 2010-ig ez ilyen problémát szerintem... Nem hát akkor lesz. te nagyon tévedsz vele, amikor én a Húva Györgyel és a Verok Istvánnal szerződtem először önkormányzatokkal, meg ne tud, hogy kaptam. kaptak. Te, én csak azt tudom, hogy én mit gondolok erről. Hát lehet, hogy valakinél már az is kiverte a biztosítkot nálam. Ha te a első Orbán kormányjal szerződtél volna, nagyon nem is volna föl. 2010 után, tudod jól, én más gondolok erről, de őszintén szólva ez a te ügyed, János. Hát most mit jel nekem, nekem erről, hogy van. De bontos. nem, nem, én azt mondom, hogy hol kezdődik a kollaboránság? Hol kezdődik az, ahol az embert egyébként valaki jön és megítéli? ott, amik... Amíg... Nem. Ha most ha erről akarsz beszégett, akkor te már belolvastam, ebben a 444-es cíkbe a 9. keleti parkolási ügy. Igen. Ugye? ahol téged az újságíró kollégát, hát hogy mondjam... Nem kollégám. A, a, a cikket író újságíró, hát hogy mondjam, mondjuk úgy, hogy keresetlen szavakkal illet, hogy leginkább szeregsebb mutatásban vagyunk. Ugye, ebben ilyesmit írj Nem, nem ilyet ír fel. Ebben e e e e eléggé barátságtón fogunk beszélgetni, ebben, hát, nem, ebben nem tud barátságról beszélgetni, csak az van, hogy tehát láthatólag vannak az, az ilyen típusú ügyekben kételjek, ellentmondások, de Mindenkinek magának kell dönteni, én másosszor elmondtam neked, elnézést, hogy én ebből már kinőttem. Oké, okay, nem az a kérdés, hogy mindenkinek magának kell dönteni, hanem ez konkrétan talán egy négy vagy öt éve működő együttműködés amelyből itt egy elem ki emelve, úgyhogy közben ezügyben is hosszabb ideje van együttműködés. Ráadásul egy olyan riportról van szó, amelyel kapcsolatosan a Núvumokkal, a 444.hu pont az én műsoromból értesül. Tehát egész egyszerűen azon hírfogyasztók kerül, közé kerülsz te, az átlagosnál messze különb valaki, mármint aki az információkkal kapcsolatban van, aki egyébként képet alkot egy cikk kapcsán, anélkül, hogy a valósággal tisztában lenne, és olyan dolgot mond vissza egyébként az egyik érintetnek, aki azt mondja, hogy álljunk meg, miniszterelnök úr, mert egyébként a faladja a másikat. Na, most azért nem baj, időnként te is belekeveredsz ilyen szituációkban. Nem értjük beszélgetőség... én rendszeresen. Na jó, most ugye a beszélgetésnek az a struktúrája, hogy én, pró én e e próbálom ennek a dolognak a, de fel, e a felülről való nézetéből elmondani egy dilemmákat. Te miután egy konkrét ügyben érintett vagy, a konkrét ügyről próbálom még velem csinább. beszélni, de én nem tudok veled beszélni, mert nem ismerem és én már kinőttem abból, hogy ilyen cikeket is elolvasgassak. Rám érzte, mámonó a fialába belerúgtak egy rendeset. E, tudom, hogy miért ez a sztori, e, nagyjából. De nem a sztori maga a fontos nekem, hanem a te alapkérdésed valóban. Az egy izgalmas kérdés, hogy ment itt lehet együttműködni ilyen típusú rendszerekkel, mint a mai. Belejöttem, egy, másod, egy, másod, egy másodperce várjál. Ha én szeretsem foglalkoznék, akkor az a válaszom, hogy semmire se. De ha én vagyok az, aki adott esetben hozzásegít különböző folyamatoknak a gyorsabb lebonyolításához, vagy egyáltalán ahhoz, hogy ott egy tisztulási folyamat álljon be, beleértve, hogy lehet, hogy annak a kiváltója nem vagyok, de olyan még a büdös életben nem fordult elő, hogyha valamelyik önkormányzatnál is lett volna egy történet, amit bárki vetett föl, arról itt műsornak készült volna. Én tehát nem szerencse mosdatással foglalkozom, én bármivel foglalkozom, ami egyébként azt az önkormányzatot illeti. Az egy másik kérdés, hogy belefutok abba a szituációba, mint amiben Havas Helyrik futott bele Kálmán Olgánál, ami egészen elképesztő volt, amikor Kálmán Olga kérdezett tőle valamit a Mire Havas Erik azt mondta, hogy nem lehetne arról beszélgetni, hogy a vonakönyv, mert ugye ilyenkor mindig arra jön rá az ember, hogy ha riportalan, hirtelen az embernek elkezd tanácsokat adni arra nézve, és hogy mit kéne kérdezni, akkor ott valami általában nem szokott stimmelni, de azt tudom neked mondani, hogy az összes önkormányzati vezetővel legalább egyszer előfordult ilyen, de aztán szépen hajlandóak voltak tudomásul venni, hogy ez a műsor nem arról szól, amiről ők akarnak beszélni. Pontosabban mondva, nem igaz. Ez a műsor arról is szól, amiről ők akarnak beszélni, és arról is szól, amiről én akarok beszélni, és ami a legkülönfelé, amiről neked fogalmad nincs, hiszen arról egyáltalán nem ír a 444.hu, be lehetett telefonálni ebben a műsorban, és volt egy hallgatóm, akit még az is könnyen lehetséges, hogy ismersz, ö, aki egész egyszerűen a fantasztikus kérdéseivel, amit megértett abból, ami elhangzott, olyan kérdéseket tett föl, hogy abból adódóan adott olyan válasz Bácska János, amire egyébként ez a cikk alapoz. Tehát én nem szeretsem most datással foglalkozom. Ö, jó, hát én nem akart, én nem akartam erről. De de de de de de nem nem nem nem nem nem, de nagyon, azt, azt is de nagyon, de is de hogy de de is nagyon foglalkoztatott. de Na most akkor János, hogy akkor ne csak rólad de de most igazságtalan vagy... De, hogy játszom veled, hát most ezt szóra de ez nem, de Figyelj. Már. De te tegnap a hajóssal beszélgettem arról, hogy uh, hogyan üzent neki a fridericus és ő meg úgy gondolta, hogy nem üzen neki vissza arra nézve, hogy ő hogyan helyezkedik el egy simicska által tulajdonos rádiónál. Amiről mi most beszélünk, az nagyon sok a problémája. Legfeljebb most azokról beszélünk, akik a kirakatban vannak. De az egyébként, hogy ki az, aki ennek a rendszernek az együttműködője, akit felelősségre kell vonni, és ki az, aki. Tehát, hogy hogyan kell velük beszélni, az egy nagyon fontos dolog, és most leviszem a hangsúlyt, és egy, egy meg se fog tehát nem magamról beszélni. Nem, nem, nem. E, azt akartam mondani, hogy nekem nagy, nyilván nagyobb leleked van, mert újságíró, hogy egyébként is. Nem, fialad János vagyok. E, tehát ér, sokkal érzékenyebb passú vagy, mint én. Most képzeld el, ugye, hogy témát próbáljak váltani elegánsan, jel. egy hete csesztetnek ezzel a nagyon bevallással. Igen, látom. Minden törvényesen és a kitöltési útprozatónak megfelelően történik. Ott állsz végtelen nagy magabiztosságoddal, hogy éppen nem, alapvetően legalábbis ebben az ügyben, hogy ne háborítjuk fel a hallgatót, akik, akik utálják a gyurcsányt nagyon tisztességesen, bele vagy kényszerülve négy-öt napba, hogy magyarázod, hogy hát álljon meg a jó Isten. Hát feszed, mondom, azért hogy nagyon Viktor... dolgok benne, ám itt van ennek a dokumentációja, és én ebben nem akartam belevenni. De figyelj! E, nem, azt akarom mondani, hogy te, ennek a rendszernek őszintén szóval ez vele, vele járója. Belekeveredünk ügyekbe, amiről saját magunknak legalábbis szert meggyőződés, meggyőződése, hogy olyan ártatlanok vagyunk, mint a másik bárány. És mégis napokon keresztül szórakozgatnak veled, én ehhez jó médium vagyok, mert hát én ezt nemcsak, hogy elviselem helyenképpen élvezem is, te ezt nagyobb átéléssel jobban magadra veszed, de hát ez a különbség kettőnként. Azt kérdezem tőled, hogy az a mentelmi bizottság, akikhez te fordultál, azok érdemben mikor fognak fordulni a te De Tehát annyit tudok, hogy a magyar idők megír, hogy megkapták, aztán majd valamikor foglalkoznak vele. De érdemben? Tehát ez egy olyan, olyan egyszerű ügy, nagyjából, mint kétszer, kettő, négy, azért nem akarnak, én szerintem gyorsan vele foglalkozni, mert túl gyorsan azt kellene mondani, hogy a igaza van. Most oda nyilván főhívták a havolyt, és megkérdezték, hogy a francba lehet ebből a helyzetből, hogy legalább kommunikációsan nagyon ne bele. Szóval gondolkodnak a fiúk. De én meg azt mondom, hogy gondolkodjatok gyerekek. Hát, azt hát, az, font... font... hogy két dolog a fontos. Az egyik az, hogy te azt állítod, hogy te a maximális tisztességgel jártál el, és én ezt egy minimálisan zsebíthatom. Azt kérdezem tőled, hogy miután Orbaszájban, mindenhonnan ez jön, azt látod, hogy a nép mit gondol erről? Dehogy látni nyilván. Hát, nyilván azokat látom, akik hozzám közel állnak, mert ők az ismerőség a Facebookon, az ő reakciókat hallgatom, elmélek fórumot tartani, akkor 99%-ban az engem támogató emberek vannak ott, tehát én csak azt a, a közvéleménynek csak azt a részét hallom, ami engem támogat. Azt a részét, azt mondja, hogy na hát mindig tudtam, hogy az egy csaló, az ember, állat, azt nem hallom. Csak tudom, hogy van. És nem mi... tudom megítélni. És minimálisan hogy... sem visel meg? Minimálisan sem. akkor még egyszerűbben mondom. Ha, eh, hogy mondjam, lenne vagy a fülem mögött, akkor azt hiszem, hogy akkor megvisel én, De... én megviselne. Nem, épp gondoltam, hogy nem. Tehát, nem ahogy viselkedsz, az olyan magabiztosságról tanúskodik, hogy az... Ezt csak a vad hülye az, aki így viselkedik a közben az izéli. Igen, van, kérdezek, ezek megviselnek meg. Um, a meccsnek a része. Habár beállítasz valami ennek, amilyen vagyok, én szerintem azért több rokonság van közöttünk, mint ami... Hmm. Jó, ez is nincs befejezve, de azon nagyon kacagtam, és a Benyó mondta ebben a bizonyos Benyó Rita, ebben a pálya felvételben, de aztán magában a műsorban is láttam, hogy ez zseniális, tényleg, amikor a hídvégi Balázs leeleplezi a soros plakátot, és azt mondja, hogy középen Gyurcsány Ferenc. Tehát, hogy valójában tényleg, mintha két ember lenne Magyarországon, aki, aki nem lehet megkerülni, az egyik a miniszterelnök úr, a másik meg a volt miniszterelnök úr. Tehát, hogy Hídvégi Balázsnak, Szegélynek hogy jutott ez az eszébe, de hát ez a frajt. Igen, tehát az az igazság, hogy itt azt hiszem, hogy a Lídné abban is hagytam az olvasást. Tehát nem ismerem elég jól a sztorit. Nincs story. Nem nincs sztori. Na, hát akkor meg a nagy. Naplakátod látod. Persze, persze. Szóval. De... Ha hiszed, hanem vagy a hallgatót hiszik, hanem ez. Ezek a plakátok engem annyira érintenek meg, mint hogyha látték egy olyan hívvetést, hogy cipőt a cipőből. Oké, okay, rendben van, de akkor hadd utaljak vissza az Alácsnekkel és a Farkasázi Tivadalról folytatott beszélgetésre, mert szintén ennek a bizonyos tévémisornak volt a része, amelyben az volt benne, hogy lehet itt fincoskodni, de nem biztos, hogy kell... E demagógiát, demagógiátlanul nem lehet legyőzni, és amikor én azt mondtam, hogy én azt szeretném, hogyha mégse ez lenne, akkor azt mondták, hogy ne legyek ilyen naív, vagy le, ne legyek ennyire állnaív. Hát van ebben igazság. de társadalom pszichológiát minnyit a sérheted? Viszont sokat. Sokat. De, eh, talán egyszer meséltem neked, amikor lemondtam a miniszterelnökségről, akkor nagyon sok ilyesmit olvastam, majdnem elvégezhettem volna, szerintem a szociológia szakot egy év alatt eh, annyit eh, olvastam át, és bármilyen fura akkor értettem meg, amikor már nem voltam hivatalban, hogy én félre a, hogy mondjam, a tömegviselkedés lidegtanát, vagy félreértettem értettem egész életemben. Az emberek túlnyomó többsége nem racionálisan mérlegelő vénye, hanem a körülötte lévő eh, világ Tudom, hogy nincs, de korlátszott a hatása. És akkor jön, hogy gazember vagy-e, és hazudsz, vagy csak megpróbálod az igazságot populáris vagy populista módon elmondani. Ez a nagy dilemmája szerintem egy tességes politikusnak. De, de, de neked teljesen igazad van, csak ugye ezen a dilemmán általában túl szoktunk lenni akkor, amikor már beszélgetünk. De én túl vagyok rajta, de azt például megértettem nekem, volt egy pár sikeres előadásom a közgázon, mindenfajta ábrákkal, grafikolókkal, meg Isten haragjával, amit pokolian szeretett a közönség, azt a rájöttem, hogy hát igen, ez nagyjából a választóknak a 4 a hogy ezt Pokorian szeretik. Azt árul el nekem, hogy te nagyjából tudod azt az összeget, amit a Ceglédik károsultaknak idézőjelben kifizette. Te a ceglébinek a mennyasszonya, mert talán tudod, hogy a ceglédit a esküvjelőt hat napmal vitték el a dövrök. Én beszéltem. Menj az, is egy ügyvéd az ügyvéd irodájában dolgozik, és továbbra is dolgozik. Lati, nekünk. Nem ez a kérdés a következő kérdésnek a felvezetője. Ja, Jó, gyorsan Tőle bizonyos részleteket nyilván tudunk. Tőle nagyjából azt tudjuk meg a szegvédi ügyvédjétől, hogy az egy-másfél tucat ember, mert hogy nagyon ravasz módon a fizetés napján megtörte meg... a szegvédét. De a Zeglidi meg az... még módon két kifizet. Jó, de a Azt, áruld, azt áruld el nekem, hogy ennek a társadalmi hatását véli ennek, mert ugye a múltkori kormányinfón az hangzott el, hogy analógia, tehát nem ugyanaz, Hajdubét nem működött, nem működött a Mal se, mert ugye erre is rákérdeztek, de a Szeviép károsultak, azok, ha így hangzott el. Ez egészen egy nagyon furcsa konstrukció. Ha személyépp károsultak, a kormányhoz fordulnának, akkor a kormány egyébként nem lenne rest megtárgyalni, és aztán természetesen behajtaná azokon, akik ebben vétkesek. Csak hát ott ugye felmerül az a kérdés, hogy vajon van-e párhuzamos igazságszolgáltatás, mert amíg a bíróság nem dönt, addig a kormány hiába mondja azt, hogy a bűnöseket meg kell büntetni, addig mégsem, mégsem lehetséges senki is sem behajtani. De ez milyen metódus személyépp? az a jövő, eh, Ceglédi, az a múlt, ez, ez mire jó? Mire jó a kvesztor? Mert az a, az a nagyobb, hogy egyébként, ha már ilyen érnyekről beszélgetünk, azért, mert a kvesztorban, akik benne van a kormány, ott nagyon gyorsan törvényekkel lényegében kizárták a kártalanékást. És kizárják a bírósági eljárásokat, tehát figyeljük, hogy Szijjátotól Orbánig. Azért, mert hogy a Ceglidit kapcsolatban lehet hozni a valamilyen módon az msp vel meg ezért erről egy másfajta törvény, A személybe, meg a botkával? A személybe, a botkával, persze. Persze. Hát ez válogat az igazságszolgáltatás, a politika kényekedve szerint, hogy melyik ügyből van ügy, a tűrvényhódalat. Játszanak velünk, vagy játszasz, játszol velünk? Tehát ez, ez ugye, mi, ugye itt az a dolog lényege, hogy, hogy az ember rájön -e, és ha rájön, akkor hagyja -e magát, illetők hogy minden egyes esetben indulatúan akar nekem vele jár. az ez, ezek ez, ez, ez mind nagyon árnyalt történetek. Okay. És azért nem a House of Cards, mert, mert, ugye nem nem egy TV játék, hanem az életünk. Nem, nekem ben némi tapasztalat a hátam mögött, meglehetősen kialakult véleményem. van Nagyjából az történt ebben az országban, hogyha valahol valamit találnak is az a, a kormánypártok számára jó, akkor igazságszolgálható. Jó, tehát te azt jóstolt, hogy a szevév károsodnak előbb-utóbb jelentkezni fognak akkor a kormánynál, hogyha egyébként erre kaptak meghívást. Nem, azt jól tudom, hogy attól függően, hogy a kormánynak is, akkor beszélek még egyértelműbben, Lázár Jánosnak mi lesz az érdeke, hogy mi hújjon vissza, vagy mi ne hújjon vissza joggal vagy jogtalanul, Butka László fejével az alapján fog elbőlni a dolog. Ennek az igazságban semmi köze nincsen, amiről mi, mi, mi, mi, mi, mi, még egy kérdés. Kilenc ellenzéki párt hétfő megkezdte az aláírjás gyűjtést, annak érdekében, hogy népszavazás dönthessen a felújítás alatt álló Árvás Pátról teljes értékű akadály Azt kérdezem tőled, hogy... Nem arról van ez szó, hogy ma az ellenzéki pártok ott is megragadnak lehetőségeket, ahol egyébként ez a lehetőség nem olyan nagy, de azt gondolják, illetve van egy olyan fajta, uh, annyi kudarcot gyűjtöttek, hogy szükségük van a sikerekre. Tehát ez egy aláírásgyűjtési akcióra megfelelő dolog, amit a Horvácsa-ba lehetővé tett, és a ezt a pártokúrja kiirdette, és hajnánk. Igen, ez jól fogalmazol. De én ebben megértő vagyok. Horváth Csabának, időnek, nyilván vannak még budapesti politikai ambíciói, Horváth Csabának ez a dolog fontos. Én, ha Horváth Csaba lettem volna, nem biztos, hogy kezdem mérdek én gyűjtést, de nem az én dolgom megítélni. Ez legítő, amit ő csinál. És ha már átmegy, akkor meg őszintén, a a kényszerpályán vagy, és minden mellezik le pártnak, uszáj beleállni, mert ha nem állsz bele, akkor veszítesz. Ha beleállsz, akkor legalább nem tudják azt mondani rólad, hogy nem teszel meg mindent. Tökéletes. Hát ez ilyen tök Tökéletes választ kaptam. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Én köszönöm. Szia, szia. szia. Gyurcsány Ferencet hallották, én pedig tolmácsolom az egyik hallgató kérdését, mert nekem is eszembe jutott, amikor olvastam róla, azt írja XY, aki férfi. Tisztelt Fiala úr a SpaceX-ről, a Falcon Heavyről, a Tesla-ról, Elon musk nem tervez egy beszélgetést hozzáértő magyar mérnökkel. Üdvessz infót lenne a műsorban, egy fantasztikus dörög történt tegnap amiről talán ide lenne beszámolni. Másrészt végre okos dolgokat hallhatnánk politikusaink helyett. Hát, hogy helyett nem, nem tudom, de az a kérdés, ugye általában én azzal foglalkozom, ami engem érdekel, hogy valaki betelefonál, most ugye ez egy harmadik típusú találkozások. Ha bárki ezügyben azt gondolja, hogy ő erről szívesen beszél, ne mert ért hozzá, gmail.com és a telefonszámát is legyen szíves feltüntetni. Um, mert más megoldást nincs. Nekem is eszembe jutott, uh, ha valaki itt az Elon Musk körül kialakult, nem tud befejezni, dörö.fi alajanaskukat, gmail.com, és egy telefonszám is fel lesz híva. Nekem nagyjából még 37 másodpercig, vagy nem tudom, meddigkel beszélnem, mert akkor elindul, kivételesen a lesz Ismertetés, és aztán hány miszort fognak benne ismertetni, azt én nem tudom, de én lehetővé teszem, és 9-kor föl fogom hívni a donátot, a reményem szerint azt föl fogja venni. 20. Ugye ja, ne felejtsék el, hogy hétfőn, mert aztán kevesen leszünk hétfőn, nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában este fél nyolc órától, Filipovval, Bakáccsal, önökkel és valamit, tehát ez 12-e. 12. -e, 12 -e apukám születésnapja. Hétfőn este fél nyolctól. Ádám, tév! Fialá János Lát. Donát láttál volna a vorában? Én szeres meg, ha nincs értelme, akkor dob vissza. Mi az, hogy bocsánatos bűn? Ha az egyférséges azt mondom, hogy kisebb súlyú, kisebb jelentőségű olyan... Ki esken, -e? ...amelyel az ember a másikat megkárosítja vagy megbántja. De ezt kidönti ez ki dönti -e? <hállt> Hát a másik, akit a sérelemért. Tehát az nagyon bizarr lenne, hogy én azt mondanám, hogy már bocsáss meg nekem, hogy elgázoltalak. Ez nem olyan jelentős, mint ha te gázoltál volna ellenem. Mert ugye ezt azért kérdezem, hogy amikor dolgokról van szó, akkor az ember mégis... Tehát ugye a bocsánatos bűn az én neveltetésemben akkor került elő, bár szerintem ezt nem is nagyon használták, ami, aminek, tehát hogy, hogy, hogy ne, nem van neki jelentősége. Köves-lomó történetével kezdünk, bár Mással is kezdhettünk volna, alapvetően két téma van. E és Köves Lomó e azáltal, hogy magát és a szervezetét hajta feltüntetni egy fideszes országgyűlési képviselőnek a szórólapján ádáz e oda-vissza adok-kapok indult az ügyben, hogy ez most bocsánatos bűne vagy sem. Egészen odáig hogy tegnap, mintán Kálmán Olga a szó fizikai értelmében, ugyan nem, de a értelmében egy stúdióban körbe-körbe keregette köves lovót, ő a végén, és meg tudtam érteni. DAC reakciójában azt mondta, hogy hát ő már tulajdonképpen hajlik is arra, hogy egy olyan országban, amelynek a történelme olyan, amilyen, a végül is egy fidesz és képviselőjelöltnek a szórólapján egy vörös szakállas zsidó rabbi lehet, akkor szerinte az jó. Mondta köves hogy a követlős lomóhéket, ezt a saját szememmel láttam. Subjektíve lehet, hogy igaza van. Itt az a kérdés, hogy egyrészt a környezet miképpen dolgozza ezt föl, hogy reagál rá, milyen párhizamos történetek vannak, mi ennek a fajta egyházi emberek általi politizálásnak a megítélése, megközelítése, ez az objektív, a külső rész. A szubjektív... Tehát, ami a magánemberből, vagy a, a, a konkrét lelkétből indul ki, hogy vajon az a hídfölfogás, istenkép, teológiai etika, amit ő képviselni akar a hívei a közössége előtt és számára, azzal ez a fajta politikai aktivitás függ össze. Ezt ez neki kell eldöltni. Igen, de ez egy azért nagyon nehéz kérdés, mert valójában most, szerintem alapvetően a pénzről fogunk beszélni. Naiman Gábor nem tegnap és nem tegnap előtt, hanem sokkal régebben beszélgetett Kardos Péter főrabbival, Én legalábbis így emlékszem, tehát iszonyatosan el magam, hogyha a részletek nem stimmelnének. Már nem tudom, hogy mivel kapcsolatban valamilyen Fidesz betudott történelemhamisítással kapcsolatos a zsidókat is érintő problémáról volt szó, és ugyanakkor arról volt szó, hogy hogy alakul a mazsihiszt támogatás és hát mégis hogy lehet akkor elfogadni a Fidesztől pénzt, és hát én soha nem fogom elfelejteni azt, amikor én találkoztam a Seiberrel, és nagyjából azzal, és hát most nagyon vigyáznom kell, mert ugye hát akkor most azt mondom, hogy azzal a non -azzal, bár nem ez a legmegfelelőbb kifejezés. Azt mondta Kardos Péter, mindannyian pénzből élünk. <gül> Jó, hát ezt humorban is lehet mondani. Én ezt értem, a sejberfine történet az arról szólt, hogy nekem kivándorlási vágyam volt, mert szerelmi bánataim voltak. egyik, A másik is el akartam menni Amerikába, és akkor mondta a Scheiber, hogy hát abban nem tud segíteni nekem az orosz jídokra. Kell a pénz, de házasodjak meg. És hát mondtam neki egy viccel már velem, hát nekem szerelmi bánatom van, hát majd pont egy izé házasság fog ezen segíteni. És aztán oh. kiderült, hogy valami könyve van neki, amiből mindjárt talált nekem valami embert. És aztán, aztán egy hét múlva én annyira zavarba jöttem, hogy el is jött és két hét múlva megajánlott egy másik embert és akkor meg aztán meg is voltam semmisülve, és hát mondtam neki, hogy főrabiul, hát ne haragudjon, hát mégis, hát izé, hát ez, <ségé> és akkor rátette a kezemet, a, vagy rátette a kezét a térdemre és rám nézett, azt mondta, fiam, legfeljebb elválik <síns> <Guin>. <síns> <síns> tulajdonképpen amiről most beszélgettünk az nem is feltétlenül drága Donált a pénz hanem az a fajta emberi bölcsesség, amely a kibocsátó hitelessége révén olyan dolgokat fogadtat el velünk, amelynek elfogadására egyébként más személy részéről ugyanilyen szituációban alkalmatlanok lennénk. Nem mondta, hogy nem érted. De jöttem, egyet is vele. De mit kezdjük ezzel? Nem, hiszen más szituációban. De most kiről beszélünk, a slovóról vagy a sejberről? Én ezt értem, de amikor az emberrel szembe jön egyébként maga a történet, a kérdés az, hogy a történetek között nincsen nagyobb rokonság sem, mint hogy a kibocsátó személy különbsége az egészet nullára írna. Nem. Nem. A, a két személy között egy alapvető különbség van. Az egyik ember, Seyber Sándor, illetve teljességében soha nem lépte át a politikai erkölcs határát. Valószínűleg más sem, de azt nem ismerem de azt tudom relatív közelről élete utolsó busz évét ismerve hogy rendkívül fegyelmezetten ügyelt arra hogy nem csupán személyében hanem a személy által képviselt közösség becsületének is tartozik azzal hogy bármit nem mond bármit nem. Csinál. de azt ugye megértett, hogy az akkori fia lajános mégis ezt az ötletét amit előadott nekem hát én abból úgy, úgy voltam hogy hát mit ha egy haranggal ütöttek volna a fejbe <síns> Ez egy pastorális ötlet volt. A ráadásul hogy... még azt is el kell, hogy meséljem, hogy az egy két különböző valaki volt, az egy Kölni lány volt, a másik egy Párizsi lány volt, és a Párizsi lánynak a családját valahogy, mint utóbb kiderült, a Részpál is ismerte, meg a Részpát meg szintén ismertem, és ezt valaminek oká, mert akkor szószátyára voltam még a, mostanán, a mostaninál is, elmeséltem ezt a történetet a részpárnak, aki azt mondta nekem, hogy fiala, azonnal vegye feleségül azt a nőt, ha tudná, hogy az hol lakik Párizsban, akkor feltétlenül oda menjen, oda Vegy el, és hogyha elvett, arról értesítsen engem, mert akkor, hogyha Párizsban vagyok, szeretnék magánál aludni. <gül> Igen, ez is Terrorist legyen áldozat, az ő emlékezete, Kitűnő ember volt, nagyon jó humorral, és nagyon-nagyon mély szomorúságokkal a szíve teljesen bele... Az a történet. Egy elmondom. dolgot értsen meg, és utána De leviszem a hangsúlyt. Amikor ugye én ezekbe a történetekbe kerültem, akkor valójában azért kerestem mindig a Donát Lászlómat, aki aztán egy pszichológus volt vagy több pszichológus volt, hogy elnézést, ne haragudjon, bácsi kérem, ez nem cinizmus. És akkor jött valaki, és azt mondta, hogy cinizmus, de, és aztán lassan kezdtem megérteni, de Donát ez nekem eltartott nagyjából 30-35-40 évig. Mi eltartott mostanáig is? Nem, ez de nem cinizmus. Mondatja, igen. Ez nem cinizmus. Ez azt, azt jelenti, hogy az ember életében vannak olyan történések, amelyeket csak egyfajta... Humor, vagy irónia segítségével tud magától távol tartani, mert ha nem tartanám magától Én értem, a sejjben komolyan gondolta, hogy, hogy, hogy megházosodhatnék. Nem, csak, csak te érezted úgy, hogy komolyan gondolja. Figyelj, megadta a címét. De ez nem baj. Az, az, az, attól ő még sokkal jobban érzette a te lelkedet. Tehát hát, pont, ő át, a jövőbe? Nem a jövőbe, hanem a te lehezőségét ah. jól értékkelte. Hát Ilyen pastorális most... gyakorlattal egyébként mindenki él, mert senki se akarja azokat a nagyon-nagyon álmodó, nekifeszülő, buzgó ifjakat letörni, akik még azt hiszik, hogy, hogy mindent meg tudnak oldani az életben. Hát figyelj, most egy olyan ajtót nyitottál ki, amit nem is láttam, hogy van. Hm. És De azért ő... egy fél mondattal még visszatérünk. Hát egy napon, napon nem említsük. Ezt a két embert kizárólag a, a származás egy egymással, sem az intellektuális tudás, sem az emberi tisztesség, sem a, a közjaváért való valódi aktivitás vagy teremtés égés Mi szól ellen? Még egyszer mondom, a zsidóságra még azok is, akik rossz szemmel néznek, előítéletesen haraggal, különböző konkrét események kapcsán generalizálva, gyáltalánosítva a rossz véleményüket, azok is elismerik, hogy az idő kezdete óta ordozója valamilyen emberi tartásnak, ami, ami, ami mindenkire érvényes lehetne, kellene e, azzal lennie, érvényesnek kellene lennie, mondjuk a tíz parancsolatnak, és mégis gyakorta emberek úgy tesznek, mintha nem lenne. Mintha enélkül is működnék a dolog, túl lehetne élni bármilyen gazságot, bűncselekményt és sítványságot, és aztán kiderül, hogy nem lehet túlélni, és aki valamilyen gazsággal kényszerül együtt élni, gondolj csak Hamletre, az még akkor is bepiszkolódik a személyében ártatlan, tekintettel arra, hogy áttételesen közel van a gazsághoz. Tehát az ember úgy tekint a zsinagógák homlokzatán néző két mint szimbólumra, mint amely akkor is érvényes, a saját maga állandóan bukik, vagy, vagy csatlik, botlik. És ha most ebben az esetben valaki, aki a két kőtábla hordozója és hirdetője egyszerre úgy cselekszik, ami teljesen nyilvánvalóan bármilyen gondolkodású értékelő ember számára világossá teszi, hogy mennyire behatárolt, milyen picin politikai érdekek vagy emberi önzés eszközévé silányítja a akkor generalizálja a rossz értő, és azt mondja, hogy hát már a zsidók se hozott. Mondjuk ilyen finoman, hogyha érted. Értem, hogy, de értelem. Ráadásul személyesen is meg vagy benne említve. <coughs> Olvastad? Nem, mit kellett volna olvasni? A Zsidópont komon készült vele egy beszélgetés február 3-án, mármint Köves Lomóval, és ebben egyébek közt a következőket mondja. Támogatásom ennek a ja, kérdés így szól. A napokban került nyilvánosságra egy amelyen a belvárosi Fideszes képviselőjelöltjét támogatók között tüntetik fel. Valóban támogatását adta a képviselőnek, beszállt a kampányba. Nincs vezető kötelessége minden olyan politikusra és demokratikus politikai párttal keresni az együttműködést, akik segítik a zsidó és oktatás ügyét lokális az kerületben, és így tovább, és így tovább. Majd később a támogatásom ennek az együttműködésnek és kontinuitásnak szólt. Holik Istvánnal csak egyszer-kétszer találkoztam, de a szocialista Steinerpálla, Pásztor Tiborral, vagy éppen Rogán Antala és Puskás Andrással, nem, ez, ez nem az a rés nem most rosszat találtam, várja. Nem, igen, megvan. Egy-két hete azt iratkozta a 24. húnak, hogy nem tartja szerencsésnek, ha egyhátszők a szószékről politikai jelölteket támogatnak. Most nem esett ön is ebbe a hibába? Válasz. Egyebek közt. Vannak, akik a konkrét párpolitizálásig is elmentek ennek érdekében, mint például az áldott emlékű Rajtamás, Donát László vagy Iványi Gábor, aki konkrét párpolitikában vállaltak részt egy adott történelmi időszakban. Én ezt ma, és lehet, hogy annak idején is határátlépéstet tartottam volna. Ugyanakkor lokális szinten, ha az MSZP és a Fidesz példanélkül összefogásával létrejött egy a belvárosi zsidó hitéletet, kulturális életet támogató környezet, akkor szerintem nem tehetjük meg, hogy ez ne kapjon elismerést. Itt tetszik lenni. Nem tetszik itt lenni. Nem veszi fel. az is, hogy Igen, de akkor is hogy ez én telefonom. Valami nem működik. Ilyen még nem volt. Oké, okay, jó. Tehát akkor végig hallottad te a szöveget? Az idézetet hallottam, Jó. ami hát Orca piri el fogom olvasni a on ezt a beszélgetést, de ahol szerettem volna egy kis kommentárt fűzni, ami a három nevet jelenti. Igen. Tehát akkor mondhatom? Persze. Jó, tehát a, a, a Rajtamás, Iványigábor Gábor és az én említésem az nem pontos tekintetel arra, hogy egyikünk sem volt semmiféle politikai pártnak a tagja, sem az előtt, sem akkor sem az óta, a más már az kiválóságban sem az. Míg a, a, a, a tevékenységünk, a, a mi 90 utáni tevékenységünk sajátos módon szervesen kapcsolódott ahhoz a múlthoz, amely a 70-es évek elejétől, közepétől, végétől a demokratikus ellenzék munkájával kapcsolat bennünket össze. Tehát ez így nem egy olyan csúsztatás, hanem pontosan annak a difamálása, amit egy olyan társadalomban, vagy olyan politikai légkörben kellett elvégeznünk sokakkal együtt, amely sokkal rossz indulatúban viszonyult bármilyen fajta politikai alternatívához. Nekem semmi kifogásom az ellen, hogy bárki személyes meggyőződéséből politikai karriert akarjon csinálni, vagy éppen egy pártban érvényesüljön, és ezen keresztül a közössége, a barátai, vagy akár csak önmaga javát keresse. Hogy így gondolja, ám cselekedjék. Rajtamás, más és az én számomra azonban a politizálásnak a legfontosabb normája, mondjuk így Bibó István tíz parancsolata, szabadság szerető emberről szólt és érvényes. Is, meg én rám is mind a mai napig. Ebben az esetben ez nem teszi lehetővé azt, hogy az ember kilépve, mondjuk így a szószék jellegéből, vagy mindabol a tevékenységből, ami sajátságosan spirituális szellemi, és, és mindenkit megszólító. Tehát azokat is, akik más politikai értékenet képviselnek, más erkölcsi elveket követnek, attól még a közösség tagjai maradnak, és a hozzájuk való beszéd, akkor itt lehet igaz és érvényes, ha nem válik nyilvánvalóvá, hogy én, aki adott esetben politikai aktivitást is politizált, egyszerűen szólva, valójában egy pórázon tartott ebbe akit, ha megránt a gazdi akkor ezt mondja, ha megránt a gazdi akkor azt mondja a kérdés, a, soha... a kérdés az pontosan ott van, hogy miközben az emberek amikor érintettek, pontosan el tudják dönteni, hogy ez van-e vagy sem mégis, akik őket megítélik képesek ezeket a határokat máshol rakni, ugye Radnóti Zoltán írt egy levelet egy nyílt levelet Köves Lóhoz, és ezt idézem ebből egy mondatot Tudod, hogy aki rabiként szerzett tekintélyét földi hatalmi érdekek szolgálatába állítja, az elárulja a túrát és a profétákat, akik aki megvetették a materiális földi hatalmat. Radnóci kicsit élesebben fogalmaz, mint én, de lényegileg nem mond, nem mond más, mint amit én az előbb elmondtam. Igen, csak akkor egy nem egészen éles váltással uh, utalnék arra, hogy Niedermüller Péter hétfőn egy budapesti sajtótájékoztatón beszélt a kormány szavazatokat akar az egyházaknak adott támogatással címszóval és ezt követően én utána néztem tételesen, hogy milyen támogatást kaptak egy 2000 ezerületek, nem is egy, hanem két kormányrendelet révén 2017 december végén a kormánytól az egyházak és azt tapasztalom a magam gyarló és esendő módján, hogy időnként az egyházak megnyilvánulásában természetesen nem feltétlenül ezt, mert ez még csak talán 40 nap telt el, de, de mégis tetten érhető valamiféle talán magyarázkodás, vagy nem tudom micsoda, ami az államhoz való viszonyt illeti. Nem tudom, hogy milyen írásokra gondolsz, amelyek magyarázkoznának. Ezeket nem olvastam, de mindenféle egyházi élményem van, és érteni vélem azt, amit, amire utal. Ad... Ott van például, ugye rengeteg dolgot lehet ennek kapcsán megemlíteni. Ugye én nem fogok a saját. Kenyéradó gazdámmal szembe menni, mert annak nem szokott jó üzenete lenni, de azért tapasztalt az ember, hogy amikor a hídgyülekezet, vagy annak egy akadémiája kapott pénzt, akkor megszólták a hídgyülekezetet, akkor Németh Sándor megszólalt és próbálta elmagyarázni, olyan módon, ahogy egyébként korábban nem szólalt meg, és ez a mai magyar társadalom nem a hídgyülekezetet, hanem a katolikus egyházat, az evangélikus egyházat, és nem a Don Boszkó Szalázi társaságát is, Alapján ítéli meg, hogy képes volt vagy képes van olyan állami támogatást elfogadni, amelyről azt feltételez, hogy anélkül is tudná folytatni a tevékenységét. Különösen egy olyan országban, ahol egyébként az oktatásban ma már az egyházi iskoláknak az aránya lassan olyan mérvűvé válik, mintha állam és egyház oktatás szempontjából például nem lenne Mondatot, nem tudom, haszfizek. mennyire Fizek. vagyok érthető. Teljesen haszfizek hozzá. Az egyik, hogy az alapvető hiba és baj ezzel az egész problémával a kapcsolatban a masszatolás. Az, hogy sem fogalmilag nem tisztázott, sem pénzügyileg nem tisztázott, hogy miről is beszélünk. A fogalmi tisztázatlanság lényege abból származik, hogy a hitéletre nyújtott támogatás összekeveredik a normatív, pedagógiai, oktatási, szociális vagy egyéb <kül> közösségi társadalmi célok támogatásával. A szektorsemleges anyagi támogatás azt jelenti, hogyha mondjuk a szalézi rend működtet egy pingpong csapatot, az épp úgy megilleti a sporttámogatást, mint hogyha a Vasas sport Egyesület tenné ezt, vagy adott esetben a bélyeggyűjtő. Teljesen mindegy, a támogatás arra a feladatra, arra a funkcióra jár. A hitéleti támogatás ennél nehezebb ügy, mert ott az államhatalom diskrecionális joga, hogy mely felekezetet, mely irányzatot, mely dogmatikán kíván preferálni, ezért volt hosszú időn keresztül ez az általad is ismert kifejezés, hogy Magyarország, Szűz Mária országa, ez katolikus ország, itt minden igazi érték és politikai anyagi támogatás célja, az Anya Szent Egyház, mint a Római katolikus egyház támogatása. Ma elterjedt az a nézet, hogy ez olyanok vagyunk, mintha Németország lennénk, ahol tehát van egy protestáns felekezet, Magyarországon ez lenne a református, amely az ősi magyar szabadságjelmeket, a kurutságot, a becsületet, a forgalmat, a puritánságot szimbolizálná. Tehát van Mária országa, és van a kuruc református egyház. Az összes többi érdektelen. Miközben egy valódi demokráciában, ahol el van egymástól választva az állam és az egyház, az államhatalom, amely bizonyos pénzek fölött szabadon diszponál, közpénzek fölött, ugyanolyan távolságot kell tartson minden egyes felekezettől, függetlenül, hogy a konkrét politikusok, akik azt az államhatalmat működtetik, milyen személyes hitelveket követnek. Erre szolgál, az az intézményi rendszer, törvények, fékek, ellensők, amelyek mondjuk az Egyesült Államokat mai napig több mint 200 éve fenntartják. De ugyanilyen van Franciaországban, sőt, mint egy 20 éve már Norvégiában És is szintén elválasztották az államot, az egyháztartást. És nálunk? Nálunk ez nincs. Nálunk teljesen világos, hogy Iványi Gábor a 2011-206-os törvény, függelékéből ki lehetett húzni a végszavazás előtt 5 perccel, mert a kormányhatalom a Fidesz úgy döntött, hogy nem a KDNP vaslatott támogatja, amit színből egy fél éven keresztül támogatni látszott, hanem átírta, és abban Iványi Gábor metodista közössége egyháza helyébe beírt a Németh Sándor hídgyülekezetét, mert neki a politikai érdekéhez így diktálták. Épp úgy, ahogy kövesslómon maradva a konkrét példádnál, most ezt a nem tudom kicsodát támogatja, nevét sem hallottam a fiatal embernek, lehet, hogy teljesen ártatlan és tiszta lélek, mert erre kapott politikai utasítást. Tehát az összes többit felejtsük el. Akkor az érdekei úgy diktálták, akkor megtalálta Iványi Gábor, hogy megtalált engem, én magam a parlamentbe fogadtam, hogy kellene demonstráljam, hogy mindenfajta eszmélődésnek joga van ahhoz, hogy megfogalmazza értékeit, céljait az országházában, meg is botánkoztak jó néhányan nem csak az ellencé, akkor ki, hanem az akkor kormánypárti, szocialista frakcióból, hogy hogy kerül az evangélikus lelkész két-három teljesen egyértelműen zsidónak kinéző emberrel a felsőházi dohány de én most is azt gondolom, hogy ezt én helyesen cselekedtem, mert bizony meg kell fogalmazni az elveket és a célokat, de soha életemben ezt nem jutott volna. Sőt, méltatlannak találnám, ha én ezért a meghallgatásért, beszélgetésért a közönség ezelőtt 20 évvel ezelőtti támogatásáért, erkölcsi támogatásról van itt persze szó. Szóval én nyújtanám a mark, és azt mondom, hogy barátom, hát, hogy támogatott, XY képviselőt. Nagyon rossz ez a kérdés, nem tudom jobban föltenni, ezt az egyházak egymás között nem is kell, hogy megbeszéljük? Ez sajnos valami belezörgött, hogy az egyházak egymás között... Nem is kell, hogy megbeszéljenek. Nem. Nem. Az egyházak szuverén intézmények úgy léteznek, ahogy léteznek. Gellért kis Gábor egyszer nagyon durván fogalmazta nekem, hogy ez egy nagy piac, egy vásár, ahol mindenki fut a lelkekért. Az egyiknek sikerül, a másiknak nem. Tessék úgy árulni a portékát, hogy több erő legyen az én pultomnál, mint a másikének. És te ez hogy viszonyulta? Jaj nektek kufárok. És miért nincs az a rendszer, mint a norvégiából. Azért mert azt a rendszert norvég emberek hozták létre és századok óta megüzdve a természet és egymás gondjával, bajával, és megtanulva azt, hogy csak a másikra számíthatnak. Ez egy. Mert a, a magyar társadalom tú, dózsa és, és mohács óta e, abban erős, hogy ki hogyan árulja el a másikat, ha nem tetszik neki a rendszer, akkor világgá megy, ha szerencsét próbálni vagyon gyűjteni, mégis jobbnak látszik ez a világ, akkor visszajön, e, és bátran bárkit följelent, és elárul, te magad is jól tudod, hogy a Bachorszak óta lassan 170 éve milyen kiválóan működhet itt mindenfajta titkos szolgálat. Mindig lesz bűnben olyan ember, É, aki besúg, elárul, följelent, csak azért, mert úgy vélik, hogy így a saját érdekét jobban szolgálja. Igen, csak hát ugye az Emily támogat, de például a Neszél a az a mondat jön elő, amit egészen más kapcsán mondtam Radnóti Zoltán tollából, hogy aki rabiként szerzett tekintélyt földi hatalmi érdekek állat eh, szolgálatába állítja, az elárulja és a profitákat, akik megvetették a materiális földi hatalmat közben a materiális földi hatalomra is szükség van, a földi hatalomra nem, de a pénzre szüksége van az egyházaknak és akkor hirtelen azt érzem hogy mintha valami lázámom lenne és akkor be akarnék menni egy ajtón, ami nincs is tehát, hogy az, amiről mi most beszélgetünk, azt én nem fogom megérteni sohasem, mert miután nincs tiszta képet, ennek következtében azok a félreértések, illetve ezek azok, félre, azok a tisztázatlanságok, amelyek vannak, az úhatatlanul azok számára, akik ebből bármilyen tőkét akarnak kovácsolni, egyházi vagy földi, földön belül, politikai, hatalmi, pénzügyit, az szabadon áravolhat. Ez így van. Azzal együtt, hogy muszáj egyértelműen egy ponton a szavaidat konkrétabbá tennem, mert Niedermüller, Niedermüller Pétert idézted, és ha az idézet ennyi, akkor ő se pontos. Tehát tegyünk különbséget, még egyszer mondom, minden olyan centrális állami támogatás, ami műemlékvédelemtől normatívától megy el, és a között, ami olyan pénz, ami a valamely egyházi vezető hatalmának kiélését szolgálja. Amiért majd a papjai, a különféle intézmények vezetői kuncsorokatnak előtte. Tehát meg, megkapja azt a lehetőséget egy sokkal kisebb poszton, de mégis eljátsza azt, mintha ő lenne a kancelláriaminiszter. És ahhoz, hogy ez a világ le, leválthatóvá váljék, ez azt kellene bizony legelőször, hogy olyan távora kerüljenek ezen az emberek lelkével, létével, hivatásszerűen foglalkozó a Szentírás profitai üzenetét hitelesen tolmácsolni akaró emberek ettől a fajta kiszolgáltatottságtól ennek intézményi védelmét kellene megvalósítani. Mi Bauer Tamással 95-ben elretettünk kísérletet. A kísérlet sikerült, de a beteg mégis belehal, vagy legalábbis tetszalott állapotban látszik lenni. És hogy tapasztalom, ebben a közeljövőben nem is lesz változás. Sajnos nem hallak. Azt mondom, hogy ebben a közeljövőben nem lesz változás. Ezt nem tudhatjuk. Ezt soha nem lehet tudni. De mégis a legrettenetesebbet mondom neked, eh, Mohács után három része szakadt az ország 500 éve ezelőtt. És ha belegondolsz, a lakosság eh, örökösen ki volt szolgáltatva a töröknek épp úgy amik a pénzét akarta elvenni, vagy az, az osztráknak, aki a nyelvét, vagy a hitét. Az ország jelentős részét sikerült másfél évszázad alatt rekatolizálni, és mégis túlélte. Sokkal sokkal nehezebb helyzet volt. Én nem a túlélésről beszélek, én a mentális tisztaságról beszélek. A, csak, a túlélésnek az egy, a, a legfontosabb előföldétele a mentális tisztaság, pontosabban a mentális erővétel. Én is arról beszélek. És arról beszélek, hogy azokat a helyzeteket, amelyek nem direkt diktatórikusak, mert teljesen világosod, fehér-fekete a képlet, de amelyek nem ilyenek, maszatosak, szürkék, árnyalatlanok, a kontúrok elmosódnak, abban sokkal nehezebb tartom maradni. És itt van a radnotinak igaza, hogy ilyen helyzetben, amikor mindenki tükör által homályosan lát, akkor a rabbinak, a lelkésznek, a spirituális vezetőnek, aki mindig kimondatlanul is a közösség valamilyen mértékben és értelemben politikai vezetője is, nagyon pontosan kell fogalmaznia, hiszen nem a saját lelki üdvéről van csupán szó, hanem a rábízott lelkeken világi javáról is. Elfáradtam. Nem állítanám, hogy nem tudnék további kérdéseket föltenni, de elfáradtam. Drága János, folytassuk egy hét múlva. Így lesz, nagyon szépen köszönöm. Szia! Szia, Isten Donát Lászlót hallottak. Ne felejtsék, február 12-én, hétfőn este fél 8-tól, nagyon messzire jött ember, bakáccsal, Filippóval, önökkel is felteltem velem. Belépés díjtalan. Hétfőn este fél nyolc. Akkvárium klub. Most pedig elköszönök. Mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Dörre pont, fialajanos kukat, gmail.com.